Það kemur nýr styrktaraðill í þáttinn. Það er minn eigin viðskiptabankur Arión banki. Viðskiptavinir Arión banka greiða einkinn lántökugjöld við fjármögnun bíla sem ganga inn fyrir rafmagni eða öðrum endurnýjanlegum orkugjöfum. Allir geta sótt um hjá Arión banka. Geyndiðu þau máli betur en á arionbanki.is. Próment hefurum ára bil verið leiðandi fræðslufyrirtæki í Íslandi með ára langa reynslu af fjarkennslu. Núna er rétti tíminn til að sækja sér fræðslu ánlandamæra á sínum eigin ræða og tíma. Vinnumálastofnun flest stjættafelugu fræðslusjóðir niðugreða námskeð hjá prófment. Styrkurinn fer eftir rétti hvers og eins og getur nömið alltaf 90%. 105 koffínvatn er án sítrónusýru. Sítrónusýru eru glerungseigðandi efni sem hafa slæm ári og glerungin og leiða meðalannast til þess að við fáum gulari tennur. Þannig að þú vilt velja orkudrykk sem er mjög tannvænt kostur, þá mæli ég eindriðið með 105 koffínvatni. Eða þú vilt að fara staðaftur í heilsuræktinni, þá mæli ég eindriðiðið með að þú kíkir við í versluninni fitnessport á smiðju V6. Fitnessport býður upp á mikið úrvala fæðubótarefnum og starfsfólki þar, Er þekkt fyrir að veita frábæra þjónustu og persónulega ráðgjöf sem hjálpar þér að ná þínu markmiðum. Fitnessport er svo að sjálfsögðu líka á netunu og ef þú kemst ekki til þér á smiðjuveginn þá ferðu einfallega á fitnessport.is, pantar og farðu heim. Það gaman að segja frá því að þegar að þetta podcast var bara hugmynd, að þá voru fjarðakaup tilbúnir að hoppa á vagnin og koma inn sem styrtaraðelar, fjarðakaup er uppbóðs búði mín á Íslandi og frægið er að mínum að þið besta heilsu landsins. Narverðar stofan og stíkisól með veitingastaður og heimsmæli kvarða í hjarta Vestulands. Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminu um Vestulandið og mæli eindriðið með því að allir sem ég að ferð um snæfellsnesið Me langar að nota tækifærið og þakka innilega öllum þeim sem eru að hlusta á þáttin og minna í leiðinu á að þættina má einnig finna í myndbandsformi á YouTube. Ég sé að að þeim sem eru að horfa á þáttin þar eru 80% ekki ennbúnra íta á subscribe takkan. Þannig að það verið vel þegið ef fólk mundi fara á YouTube og íta á subscribe. Varst þú einhvern veginn í... Uh, Varst þú einhvern til í nýljósoga meðlunum? Ja, þetta er leks að svona áður í hóra stírarinn. Já, varstu eitthvað í úttörpu Já, ég var svona písla ég var svona með... gerði einhverja skrifna hluti ég var með písla á rás tvö ég varði með mjög merkilegt hérna á rás eitt sem voru messugagrýni það, það er að hérna, Ævar var að byrja með Víðsjá með Hjalmari og Eiríki þá var ég með messugagrínni eina svona löngu og fór ég í kirkju á sunnudag og kom með gagrínni á mánudag með svona <gri> <gri> <gri> er messur ekki eitthvað sem er réttilega bannað gagrínna? Já ég veit, ég bara þeldi ekkert við því. Mér fannst séðna gaman af ég man ekki af hverju ég rétta þessa humit. spurði Áivar og hann svaraði bara já strax. Ekki svona ja erðu við hæfi eða hvernig ég að hafa bara já. Ó Það fá maður náttúrulega í, kirk, í kirkjuna og ég hérna, fjallað um bygginguna og innréttingarnar og, og svo er sungið og ég fjallað um tónlistina og svo flutti hérna presturinn um ræðu og ég flutti um, um hana sem bókvendir eða okay. einlegg í og ég er þetta skemmtilegt sko. Og hvað voru með sötnara, hún er náttúrulega vön bókagagrínu og matargagrínu og alls konar hvað voru með að fá að einhvern hæður? Ég gaf um ekki svona, ekki svona stjórnur held Nei. En það voru fengur mjög sérna dóma og kom hann í sundum á óvart hvað, hvað var merkilegt og hvað ekki merkilegt sko. Mér fannst hérna að ég held að ég hefði ekki fjallað eins vel um neina pretingun eins og í Fyladelfíu sömnunum. Okay. Mér fannst það snildarlega framsett og, og með mjög ágengt efni, það var reyla að fjalla um sjálfan sig. Okay. Um svona, var að vitna í gamla testamentið og spámeninna og um þess að hlutverk þess sem er að leiða söfnuðin mm -hmm. og, og herfileikana við það og þannig að þetta vera bara tilvístarlegt mistarverk sko umfjöldunirnið okay. okay. og svo gerðan þetta líka með svona hérna, það var svona þessi svo viðlögu í þessu og frábærlega framsett sko en ég held að hann sé nú ekki lengur prestur þessi maður, ég held að hann að við hætt bara hlutlega þetta sem er kannski skiljulegt vegna þess að að svona ábyrðin á hluturki hans var að slegan hann á sveðinu. Þannig að það að vera stórgóslugur performans. Já, hún meinn. Svo fór maður, ég fór að í, í bílskur við hérna Snorabrönd, þar sem að var hann að Guðmundurheitur sem að hafði verið aflesingarprestur sjaldin okay. og talaði um að, að ef ég man það rétt í minningunni og hvernig það var sagt frá því að hann talaði um yfir söfnunum og sjaldan að líklega myndi meiri lutin af þessu fólki farður helgjóðis og <læði> þannig <læði> að þetta væri fólk sem hefði alveg glemt í einstakli sýkjunni og verallegum gæðum okay. og heldi að það væri að, að, að dansa ekki kringu guldkálfin reglulega mm -hmm. hann var látið að fara þar og hann stopnaði þá lítinsöfnus og var með hérna, messur e pilskur hérna ne ekki á snorrabrautinni ejósnorrabrautinni heldig og það var horu uh, ég var fimmti sem sat mm -hmm. og var hlusta og það voru hérna uh, baðkin sem að því sem við áttu að jæra miklum erfðilegum í lífinu höfðu verið út í annarstaðar og það sem man læri líka þegar man fer suna á og hérna Á svona marga messur, það er svo margar menn sem er að að kirkjan er yfirleitt opinn fyrir þeim sem að er loka fyrir allsann annars stað þarfnæ ja á að einu spyrja um þetta eins og hvað að hópa bara fyrir smá fólk sem að fittar hvergi inn sko mm -hmm. og það kemur og og fær opinn arm og ég held til Philadelphia svo munnun séstlega góður í þissu og, mm -hmm. og og og og þarna voru tveir þann þarna fór ég að hugsa sko á ég geti þetta ekki sko af því að þetta er reynsla, sem, sem kemur Ó ég get ekki sko bara ákveðið bara að snúa í við og að þetta sé opinber þetta sé opinbert ég er ekki alveg viss um að segja en þetta var fallleissa hjá honum hann talar nú ekki mikið um, um djúvelinn en það var þarna engin, engin, engin <laughs> <laughs> það var ekki reins og vera í hlafinu þarna þar að það þurfti ekkert að áminna þetta fólk Já dalti gáfana til dæmis bara rúnstiki táð er það segist að fara í kirkju og kaupa sér oflótur þá getur bara tekið broti rúnstikið vel Það var líka mig gris, bara og björslakar í <lífas> það, mjö, það, sko. það er það var meðast þetta skemmtilegt Það er að pæla í hlutverki kirkjunar á Íslandi árið 2021 En sem þetta segja, þetta sé þáttan sé opið fyrir ákveðna hópa sem finna sér ekki annarstaðar því við vi erum svona meðal Íslandingur en er nú ekki í messurækin sko. Jú, það með, með meira um heldur sko. Þegar ég var bláðamaður á N-T áður Að þá gerðum við, að því að það er alltaf að segja þetta, að kirkjur er alltaf tómara og svona, og þá gerðum við það að við töldum allar sem voru í kirkjur ekki þauk og skiptu bara liði og svo þú veist, við getum kyrta á milli kannski fimm, sem ég menn ekki hvað var mörgu í þessu og fóru bara á töldum og þannig fórdu um þarnaðið í sjálfbóðinu eða að telja fyrir endi að hvað eru margir í kirkja og það kom allum óvart hvað eru þanne að heldur að sé þann enn að við Já, ég hef grunnum sko. Að það er þú viss en hvað er margir? Ég er að segja það sem hérna fleiri en þú heldur. En það er það geta verið margir. Nei, nei, nei, sko. Það er fólk heldur að séu bara 7. En, en það eru, eru fleiri og, og svona. Og það sá við það í hérna kom náttla fréttar þarna varðu ekki milli Jól og Nýárs eða fyrir Jól þegar kom Covid upp á koma hérna af því of margir í ek kallatri ekki ekki var þær man nú bara þegar maður fer fram hjá þær messa að hún er smekkk full alltaf þar er náttúrulega söfnur sem hefur stækkað hvað mest mm -hmm. með öllum pólvörunum og og og ykkur fleirum úr rastrinu sem hafa komið og og fyllt þanna svo náttúrulega eru Philips eiginarnir þeru orðnar margir þannig að Karls söfnur núna í dag er að yfirbili allt annað heldur en var 1980 sko ertu Væl. að þú um hópa sem að núna, þú varð í rosa mörgum hlutverkum í Nú ertu nota alla fyrst svona út á við tengir fólk við mm. þeir að í við socialistaflokkin. Finnst þér eigi vinnunni þinni þar hafiðu fengi innsýn inn í ákveðna hópa íslens samfélags sem eru ekki endilega kanski upp á borðum fyrir hinn mennilega mann. Mað sértu saltar til dæmis sem dæmi, fer í kolaportið, mað mætir þar þegar mm. að það opnar. Yeah. Þá sér mað fólk sem er að reyna að gera kaup sko og jafnvel endurselja sem á mjög lítinn pening sko. Yeah. Oftu Sko, í, áðurinn ég var, ö, fór í Sjórstæðflokkin, áðurinn við stofnum hann, þá gáðu þú út fréttatímann sem að fór svolítið kerfislega í því að, að leita upp þessa hópa og fjallaðum fátækt, fjallaðum um hérna svona kúað hópa í samfélaginu og það var bara af svona bladamennskulegri ástæðu. Sko. Við verðum að hérna, endurspegla það samfélag sem við lifum í. Við getum ekki endurspegla það samfélag sem er eitthvað svona sáttum hjá fjölmjölunum um að sé, mm -hmm. eða sko hverjir eru það sér lenda á og laugatum í fréttablaðinu eða ég held að förstutasblaði hefur líka verið orðið svona eitthvað semi hérna, helgar og það var allt svona Að ég veit ekki þú sest fólk eins og ég og þú sko, sem að í mestraligart logið upp á sig sko uh, velenda eitthvað sko og barma sinni logið for vel Nei það er fólk vissir að það er að tala um eitthvað sem að var að það að gæti ekki bara talað um svona hvað er gaman í parti þannig að fólki sem er í parti honum er búnað að fatta það og er byrjað að tala um svona ímsa hvað sé erfitt í lífinu og þetta var svona þetta var að voru að endurspegla þannig ja ja er að en hérna og þá fórum við svolti kerfismundi að finna fólkið sko sem að fjölmiðlunin e, sjá ekki stjórnmálin snúu ekki að mm -hmm. eh þú heyrir aldrei röddina og svona umræðunum að hvað egnu að gera í samfélaginu tekur aldrei miða á hagsmunir þeirra þannig að við fórum svolti kerfismundi það eftir er náttúrulega byggður svoltið í kringum e, samþættlega vinnu mm -hmm. og þar hefðu verið hérna þekkar viðtöluð leigjendur og, og fólkiði eblingu sem að hérna byrjaði raumurlega í kostningabaróttu svolvugar og held svo áfram við hérna þegar flokkur er bauðið fram í borginni, þá bauði hann fram fram svona það þriðjúngin sem hefur að vestir ekki að við og því að eru 46 sem að bjóða sér fram mm -hmm. en í, Það er, það er svolítið stór hópur og séftaklega þegar voru, voru sexta manns í frambúði og var ljóst að hérna að allur þessi hópur var eitthvað að fara inn í borgarstjótt þannig að Þannig þá ákvæðum við að röfurlega láta þennan 46 manna hóp endur spekla einn þriðja Reykjavíkur sem hefur að versta, þú kallar það hinn Reykjavík. Okay. Og reyndum bara að finna út úr í hvað er mikið af lálunarfólki inn í þessum hólpi, hvað er mikið af örirkjum, hvað er mikið af atvinnumlösum, hvað er mikið af námsfólki, hvað er mikið af fátæku eftirlunarfólki, hvað er mikið af þessu fólki eru innflýtendur, hvað er mikið af innflýtendur Og í gegnum svo söguna sem voru sagðar í gegnum þess 46 komur öfulega mynd af hinn í Reykjavík sem er svo ótrúlega ólík. Það uh, er það sem er áhugavert við þetta bara. Það er svo áhugavert að ef þú horfir bara eitthvað, að, breytir sjónarhóliðinu pínglítið mm -hmm. þá færðu bara eitthvað allt annað hérna, samfélag heldur en að hérna þú sérð í í kvöldfréttum hérna ríkisöfansins og og í, í fréttablaðinu og morgunblaðinu allt í bara opnast bara önnur mm, veröld. Nei, og það er svona verið gamann að velta þesu fyrir sér því til dæmis bara eins og í þessum þáttum hér að þá eðlimmál sem samkvæmt maður notaði að reyna hérna að reyna búa til tekjur og svona þá byrjar maður kannski að fá þekkt fólk mm. og hérna celeb og síðan einhver sem er má að vera sögur að. Það er ekki ná að að vera celeb sko. Þar ekki ná að að vera. Ég meina þá að sjá ég meina bara rólle yfir tölurnar hérna hjá mér aftur að sjá. Það er bara það þanne bara. er celebið skilar ingu það er. En fólk hefur, fólk meina fólk þá, hefur, það er það bara að, lukar, hefur, að, að fá bubba sinn og steinda og já, já. og allt svoléis. En náttla er enda frekar ekki vonandi eitthvað líka eftir í hvenær viðtölur eru tekin en það sem já. ég er ekki að segja svo höfum við fært sig að taka viðtölu líka við svona bara kurstaðs fólk með sögur. Alþýðutir. Eh uh, og síðan jafnvel hérna ég hef mikið farið í hérna undirheimana og gleypin mm. og eitthvað svona en síðan kemur einmitt þessi hópur sem að fyrir sér fátækt fólk sko. í þessari þetta til að mikið vera að tala um minnlutahópa mm. og svona réttinda enda baráttu elskunar og það sem er eftir að gera lítið úr þessu það er mikið bó var að tala um hörundsleit þá bó var að tala um keen mm. og bó var að tala um hérna fólk mm. transfólk en fátækt fólk er ekki hópur sem er mikið vera fokus á sko. Nei, er samt miklu meira núna en áður var sko. Það var, bara, það var ekki fræðileg möguleiki að fá mannsskýli til að tala um 30 árum sko. Það mm. var ekki falla fyrir 20 árum. Hva myndiðu skjóta að þetta væri stór hópur bara ef við séum bara einhver prósent bara... er hæst uh, að vængir atögu hérna uh, á því. Hversu mörg heimilileg erfðingum enn á endum saman? Mhm. Mm Það er 37% heimilana. Það 3 ungurinn. Adringur, já. Já. En þegar, þegar maður að tala um þetta þegar, ég er að tala um þetta með þessum réttitabaróttu hinn að fátöku og svona stjórnmál sem stjórnmál sem og út frá sko, hinnum fátöku og valdalöysu og ósýnilug og allt þetta mm -hmm. það fæði ofta á tilfinningunni að svona fólk sem að það tekur þátt í umræðinni mm -hmm. haldi, haldi að ég segja að tala um kalt svona 5% en ég er auðvilega að tala um sko, það er sko 37% sem segja því ég er, er erfileg þanne ég held að séi svona og starfa þar fyrir ofan næstur með fólk sem að sko nei ég nái endum saman en ég þusti er í þremu vinnum og og ég fórna sko frístandinu mínu til þess að geta gert það mm. og ég fórna samskipt við börn mín og mm -hmm og þú veist þannig þú Ég held að við séum hérna umræðan okkar um hvernig samfélagi er er rosalega tengd bara svona 15% bestsetta fólkinu sem að upplifir það sem virka þáttakut í samfélaginu, það sem hlustað á það það sem tekir tillitið til þess, að það geti komið málum á daskrá eða það segir eitthvað það er rétt ofend eh uh, að að stjórnmálin síður sná reyna passa að þú sért sná glaður sálvinn að þú sért ekki óánæður því að, að þú ert óánæður þá er náttúrælega verði ég bara felt sem formaður eða felður sem formaður líkleins eh þa ég held að þessi hópur sé bara sná 15% max sko. en, en, og og þar er er sná flokk hópur sem að kannski hefur það ekki sko er lífer ekki í afkomumótta mhm mm en en þið getu ekki tekið bara eins og kennara eða eða hjúkrunarfræðinga sem vinna inn í þessa stóru maskínum mm. en sem hafa raunlega ekki vald með að hvert sko heilbrigðiskerfið að fara það er ekki byggt á þeim sem að vinna á gólfinu eða í samskiptum við sjúklinga eða nemendur heldur mm. það allt byggt upp á einhverum sem að vinna á skrifstofu hérna í ráðuneytinu eða og þar eru línurnar lagðar í einhverum samningum við fjármálaráðuneyti og svo jú. og verður eru það sem þú ert alveg með valdanum fyrir mat og kanskje getu dreint um eigna svigubústað ja. en þú ert alveg valdlaus í lífinu. Men lengra tala áns meiri um eftir og líka bara ah. þetta með kortar sé ekki eða kortar að... hvernig enn horfur á samfélagi í gegnum tíðina ah. þá er alltaf einhver hópur sem er fátaður. En men lengi aðeins að spyrja út í mm. þig sko þú þú er náttla hérna þetta hægri vinstri er aluðu úrelt. En þú Ú. er það ekki? <laughs> er það þú lest hafastrar er við svolti langt síðan að hefur ekko e, e, sko hefur hefur svona miki breist er er hægt að vera sótsvartur hægri maður og sosialist ja þetta er nú e, af öllu síma ég hef sagt þetta á dagana, mm. og ég var alla tagna sko síðan ég fæk um <laughs> tala og hérna hef ég skrifað alveg ef að verið safna saman sko þá værið að sko sér deilt í í hansfókasatöru ja ja ég bara það er þessi setting sem að situr eftir hún er sögð í þanne yfir það útskýrði afkr af hún, sóð, sko. mm. því, hún hún er hún er við allt sem ég skrifa okay. Hún er sögði við Jón Kaldal um það leiti þegar að, hérna, David Ótsson er að fara undirbúið að setja mm -hmm. í fjölmjólagin á ég man ekki alveg hvort þetta voru komin en það voru hérna, ég held að það voru komið í svona febrúar ef ég manrið rétt, það getur vel vera með mm -hmm. þetta. En, en hann held ræðu í þinginu svona í oktober þar sem hann eiginlega að boða þetta Og þá heyrðum maður bara, holy moly, sko, hann ætlar bara, hann ætlar bara að banda á hverju fólki að eiga fjörmjölda. Og uh, einhverju leiti snýrist við talað um þetta. Og ég, þannig að ég var að, þá var ég að gaggrína sjálfstöðflokki, notaðið þótsson, frá hægri, með því að sko þau væri að vinna gegn, Mm -hmm. sí sem að þeir töldu að sko, frelsi og þá sé ég, ég í samöfri þá, þá er ég svoðsöldur hagrið með það sko mm -hmm. þannig að það, það var sko, merki ég ekki nýðinsu en ég er ekki, er ekki hægt, þú verist, að en eins og ég er, að er, að ég, er að ég, ekki ef er að, að, að, að, að, að tala um gæti ekki verið eitt af því sem kæmi fátækum betur væri að við mundum skera niður eitthvað hjá ríkina því ríkið er búið að blása rosalega út en Við getum náttúrulega að lekka skatta á hinn á fátæku sem að hægrið setti á mm -hmm. hægrið lekkaði skatta hjá hinnum ríku mm -hmm. en hægkaði hjá hérna, þeir sem eru með lægstöluin mm -hmm. Lámaslaun voru skatt frjáls, þess að var sett á 91 mm -hmm. 92 ég man ekki alveg hvað er en, en núna hérna, er, er stað 1.000, þannig að ég, hvað er ekki bara, fólk er að borga ja kann ég reikna það í huganum nei, nei, 60 70 ja, skatt sko. Ja, og það er bara það er bara gjaldið sem að hérna fólk við lækstlunaunum er að borga fyrir skattalækkun hérna hinna betursettu. Það á tímabilinu þá læ, lækkuvið við til fjármálstjörskatt. Þannig mm -hmm. hann var tekin hann er ekki með sama þrep og, og og launaskattur mm -hmm. sem að þið eru bara helmingslekkun á á skatta. Mm -hmm. það, er, það er ekki þrep í fjármálstjörskatt og borgar bara 20%. En, en en þú getur farið upp í 46 í launaskatti. Eh mm -hmm. það voru lagðir en, af eignaskatta vor lagðir af sem er eina sko besta tækifæri þetta besta tækið til að hindra sko of mikla auðsöfnun örfára eða af veignaskatta mm -hmm. þey voru lagðir af 2005. Eru mm -hmm. ekki eitthvað að borgar fyrir þetta og það var kosið það að hérna Er að ekki, like... er ekki eitthu sem er ennfá bara hægri maður þar að segja Er ekki Er er ekki eitthu sem er ennfá hægri maður? Þá hvað er að vera hægri maður? Já þú segir að, að, að hægra og vinstri væri ennfá á gildi. Þara segja að hægra og vinstri fyrir mér er bara hérna, þetta er hérna í og 20 öldarskinningi mm -hmm. að þá er megin átagin í samfélaginu eru milli þrirrra sem að að hafa ekkert að selja nema vinnu sína mm -hmm. sem eru launa fólk mm -hmm. og svo hinna sem að eiga auðinn og lifa af Þetta mm -hmm. er fólkið sem að lifir að vinnu sinni og þeir sem að vinna lifa af. Og megin átagin í samfélaginu er á milli þessa. Mm -hmm. Uh vinstri vill byggja upp samfélag sem að sem að og að almenningur eigi ríkisvaldið Hagrimenni hérna, vilja að allt samfélagi miðist af því að, að hinn er betur settu hafið það sem allra best því að þaðan komið allt frumkvæði að þau búti störfin og guðmóðu hvað ekki finn upp teknin mm -hmm. alveg svo að sko, sagan okkar segir að sko, eh það er tæknilega eins og ísllandi hvað höfum við hérna fundið upp eða gert vel þar var til að svo hitavitan það er opinn landsvirkjun opinn og það er illa bara sára líti sem og getur tínt til sem að hefur verið gert af viti hérna með mm -hmm. þá getur sagt jó er ekki maril en svo ef du kannt sögur marila þá var það eiga fundið upp á rannsóknastofnun háskólans mm -hmm. hérna eitthuð svona leið til að hafa eitthvaða vikt sem að tilti veltinga ef en en að að að að er... því, þú þekkir þetta og sama með baksa með þessi hugtök að þá munt ég segja, ég er sammála því að efsta einaprósendi sérstaklega bara í heiminum, er bara að það er stóra vandamólið þau, þau eiga bara allt ná, ná. en það þýður ekki að maður getur ekki samt verið á sama tímu á þeirri skoðun að það er að minka ríkið Nei, Skilur þið er að fara? Já, já, ég er hérna sósialisti og sósialistmið snýstum líðræði Nókvæmlega. og sósialism er ekki miðstyrík Nókvælega? Já Þannig Nókali. ef þú, þetta, þú halda að sko, vinstri sé miðstýring og forræðis ekki og hægrið sé frelsi, þá er það bara alls ekki þannig. Nei, nei. nei. En þessum er að segja þessum ruggla sem það stundum í sem hundum. Ég meni margir leggja þann skilning í vinstri og hægrið? Við, við erum talað um svona frelsi einstaklisins og við erum bara eins og kvennabartuna. Mm -hmm. Hvað er heldur að, að hún hafi svona frekar getað hallað sér upp á 2017 hægrið og vinstri í flokum? ministri. Ministri sig agroromoto í Kano Porto. En svo erum Frelsispartu við... Sortra. A allt við Frelsispartu hérna fatlara, mm -hmm. samkynniðara. Þú veist hérna þá er vinstri sem er fyrir frelsi einstaklingsins. Hægri þar fyrir þá sem sé er það bara hérna frelsi <laughs> mitt til að græða þær. Þeir segja vinstri sé fyrir frelsi einstaklingsins. Við höfum nú líka dæmi að vinstri sé ekki fyrir frelsi einstaklingsins. Já meinaru að að Stalin hafi verið vinstribandur. Me... Nei, bara íslenskir vinstri menn, hérna, hafa líka gert hluti þar sem þeir eru þú ég hefur verið um leið og þeir komustu valda að þá hafi verið að fara í framkvæmdir í þeirra kjörþæmum og alls konar hluti sem að ja bara spilling hérna spilling það er bara spilling mm -hmm. hún er hérna við getum við getum samanburðið spilling spyr ekki af hérna stjórnmálaskólinn mm -hmm. það er bara spiltur mm -hmm ó ég menna það er alls konar skítalæði sem hefur farið inn og náð fram að inn í í sjócialisma og vinstriflokkum. Hva kemmtu að segja eins og bara núna til dæmis í covid tímabilinu að þá myndu maður hugsa að eitt af því sem væri það er mjög margi konur atvinnulausar betur. Og það er á einhlutn bó að þrengja dalti mikið af bara litlum og milli stórum fyrirtækjum mm -hmm. í einkarekstri. Mm -hmm. Og þá myndum við að hugsa það er þar sem þarf svolítið að passa upp á að þau loknist ekki bara út af í hrönnum. Hvort mm. er það að hægriða vinstri? Sko, hægrið í dag. Eu tök, eu tökum bara því svona sjálfstæðflokki. Sjálfstæðflokki er fyrir kannski svona 50 árum. Þar voru inn í alls svona heilsalar, þú veist or þar uppum alla veggi reykjandi vindla og segja að þú vissir að vilja fá hérna brjóta niður samvinnuhreyfinguna og og hérna e, ríkisafskipti mm -hmm. til að við fengjum að að hérna, blómstra því að að við myndum hérna breyta samfélaginu öllum dragsbóta. Mm -hmm. Núna heldi ég að séu svona fyrsturast þrár heilsulegu í Íslandi. Þeir þessi kallar unnu sko mm -hmm. en þeir fengu ekki sko margbreytileika og og tækifæri þannig að Sölvi gæti sofna sína heilsulegu og eitthvað mm -hmm. svona. Það var það mm -hmm. það var bara fá keppni og einokun. Og, og og hérna ég var, var skrifundum daginn sko, að meira segja við tæki sko bankakerfið þar ég var hérna þú vissu að komast við Sóra eins og sagt sko, þá voru ég held að það væri sko 10 bankar sko í Reykjavík er fleiri sko með öllu Sparisjóðum Sparisjóður Velstjóður Sparisjóður í Reykjavík og nágrindis og svo í Keflavík uppi Mýrasísli og það var hérna Alþýðubankinn og það var Vestrlandsbankinn og Búnaðarbankinn og Guðmundar og hvað bara einhverur 3 eh við, getum, við það var óendanlega mörg þegar þú ég var barn <sess> núna eruðu bara fyrir sem og þannig að að að þegar að nýfræðiskjan vinnur segir að hérna, hérna, þessi hugmynd kemur upp að að hægri sé að berjast fyrir frelsi einstaklingsins og sem að gerist er að hægrið raumlega vinnur framtíðina það fyrir þann tíma þá vissu allir að framtíðin væri sósíalist mm -hmm. við værum að stefna að auknum jafnleði auknum réttendum allra þá var það væri, hérna samfélag þar sem allir hefðu gott og það væri marktleið þetta er hérna sem að Johnson forseti kallaði the great society mm -hmm. það var draumur hérna eftir síssar og að byggja svona samfélag í 1980 af hverju hefur ekki tekist að byggja svona samfélag nei bittu af því að 1980 að þá náði hægrið Þannig var vinstrið bara misti sig. Við getum að út í það eftir, það er bara klíkuvættist og eðilaðist og hérna fórustan í vinstrinum var ómöguleg. Þannig að hægrið vann framtíðinu og, og þá var hugmyndunum það að framtíðinu væri minni ríkisafskipti, meira frelsi einstaklísa hann í að hérna og, og, og, og, og, og þannig að það var sagt við þið sko, svolfi, því að það geta að verjað fyrir í þínu verkelsfélagi fyrir í bættum kjörum eða eitthvað þú þekkir það að þálm í haku þetta jói bónus færðu mér miklu meiri kjör heldur en að sko verkefnislspáráttan hefur nokk tunu gert. og það var sagt hérna að þú þertu ekki að vera að pæla í hvað kýst og eitthvað svona því að svo finnuru bara einhver upp bara svottavill eða eitthvað svona og þá bara hérna þar þú að vinna miklu minna og eitthvað svona. Þannig að máli var það að við vorum ekki lengur að því að saman að búa til búa í heldur var samfélag eitthvað sem kom ekkertinn út frá markanum. Við og minna gjör frá mundu sko fá okkur betri hérna lífistandard og við þurtum raulega ekki að fara pólitík. Og sé sí, miður þá hérna vanni þessi hugmynd þessi furðulega söguleysa og þetta er eiginlega níu tímabilið og, og hönun hrúnin og við situm núna eftir og eru svo bittu hvað er. Já ég mun ja, ja, mynd, vera sammála þér þarna á, að við erum kominn á einhverum endamörkum sjáum það bara gerist í hruninu 2007 og, og síðan svoltið er da bara búið að halda áfram þegar að efnaaskerfið er svona eitthvað gæsala bara gæsalapa rétti við sig efnaaskerfi heimsins mm. að það er það er komin gívuleg skekkka í kapitalismann þegar að, hérna öll, öll bíla fyrirtækin í bandaríkjunum hrinnja og svo fáu bara ríkispening til að reisa sig við aftur í staðinn fyrir að þeir fara í hausin já ja. og Ó, jörg, að en, að þá munt ég, ég segja á móti að, að, að við erum að kannski að hafa að gera á þennan tilraun með sem í bandaríkjunum og er síðan víða út, mm. hún er kannski einhverju leiti, við farnar að sjá bara hvað það mikla gloppur í henni, hún er ekki að virka mm. en að fara þá aftur í aftur hvarf til einhvers konar sósialisma sem maður hefur heldur aldrei virka Nei, menn, Hvað er það er sósialismi? Er sósialismi uppskrittabók? Nei, hún er það ekki Sósialismi er hérna eilíf frelsisparótt að hérna yeah. <laughs> og það er bara okkar hlutverk að endurfæða sósialisminu í okkar tíma Við gætum sagt, sko, fyrsta verkefni er bara skrú ofan af nýframsyni, skrú ofan af óréttlátum skattabreytinguðar, skrú ofan af því hvernig, sko, enga fyrirtæki, hérna, hafa tekið því allt aðurnlífið. Mm. Ef við fyrir 1980, þá var stórhluðið aðurnlífið í Íslandi í félagslegum rekstri, þá voru samvenufélög og voru þeir sem voru að byggja í reykja ykkur mikið, hérna samvönnu byggingafélög þar sem að fólk tók sér saman og byggði því að fyrir heilu blokkinnar mm -hmm. í, í, í félagi þannig að þetta voru ekki alltaf enga reikin hagnað drefin fyrirtæki sem voru í aturlífinu En, en síðan það hefur líka sko, enga fyrir þetta ekki farið inn í, það var nú kveikur núna í vikunni sem var að fjalla um sko, hvernig hérna, engagerinni er búin að fara inn í helbriðiskerfið, þegar nú sjúkratrýkingar og, og það sem hefur verið að draga sko, stórkoslega narð, einn og halva miljard, einhverjur leknar út og einhverju ómskoðun og einhverju örstutu tímabili. Já, ja, nú múti myndi ég þá að segja við höfum dæmi um það sem að enga, það sem að það eru ákvæðanir hl til þá í einkar rekstur. Mm. Uh, og skattgreyndur hafa verið að fá meira fyrir sinn sjón. Það er ég ég fakka ekki að segja Er mjög fræg skýsla til sem er hérna sjónlág, þeir sem eru að sjáum augertna aðgerðirnar og leysaraðgerðirnar. Já. Það er bara sami sami kostnaður fyrir ríkið í fleiri aðgerðir. Já, ég þekki að þetta ekki. En það var gerða hérna skýsla hjá Bresku ríkisendur skoðunni okay. sem tóku held ég 670 sem satt, útvistannir á, á verkefnum og komist að því að í engu tilfelli er þetta hagkvamara fyrir skattgreifður og nýttudur, okay. en í manni og þetta var sko í áttatýpur tilfelli er dýrar, sko. um þetta dýrara. En við myndum spurði bara út um allan heim, ah. hvað myndum þú segja væri dæmi um bara svona helbryðustu samfélaginn? og þau samfélög sem hafa þá heppnast best. Við við hérna um, það býr að vera að gera tilrunir í á, undum allan heim síðustu segjum 100 árr. Já. Ég myndi segja að kanskje Skandinavia nú tímann síðast einhver leit og ég tek, 1980. ég tek Ísland út fyrir Skandinavia því við erum daltu öðruvísi en Skandinavia. Á. Skandinavia venið að 1970 myndi Og akkur, við akkur, Að því að, ja, kannski skandinavir 1990 því að það er í kjálfarið á bankakreppinu sem kemur þar, að þá til dæmis í Svíðþjós að þá einlega þeirri mjög rætt hérna í mig skona nýfrálsvíkjuleg uh, lausnir í helbriðsmálum engaði þar mikið þeirri setja inn svona hálkjöld svona voidsjörkerfi í skólakerfinu þar sem er að reyna sko að, að breyta sko grunnkerfum uppbyggingsrekstrar yfir í svona fyrirtakrekstur og, og, og, og, og, og, og þetta laskar mjög þetta hérna, mjög þessi kerfi. Ég hefna normennirnir er svo heppnir að þeir áttu olíjuna, þannig að þeir hefna lentu aldrei í svona fjóraræslum vandræðum, þannig að það var þetta þröngu uppá þeim skou nýfræsluginni. Mhm. Mm Ég man að þegar við vorum að ferðast um hefna Noreg og fórum svo yfir til Svísvæðir og ferðumstara en þessum. Ég heldi man ekki alveg hvað þetta var, 1900 eða 2013 Og þegar ma kemur út úr um Nori það kemur inn í svíðs þá þau skynja maður maður skynjir að hérna þetta samfélag verði orði fyrir áfalli þegar við keyrum inn í svona að þá kemur inn í svona einhveru furðulega atmosfære þú ferð inn í omól en við sé að folk og það er bara það er bara svo sorglegt sko og svo hérna koma kannski ykkur svona ykkur gamall amerískur svona bíll og tveir kalla lapp út svona og hvernig klæða sig og bera sig og þá veist, það, þetta er bara lifið einhverstaðar algjörlega einangræðir frá samfélaginu, lappinni ykkur að bú sem er í hrörnun og og svíðið höfur orðið fyrir ótrúlegu áfalli sko mm -hmm. og, hérna, þú, og hefur kerfisþrautir skilið eftir bráðkornahópa skilið eftir ákveðnu landsvæði og með því að suma nífrásykil eru hugmynd að að smálöndin er sé ekki að akkur flýtir það fólk ekki bara að gautaborkar þar er þar sem að krafturinn er eða í malmu mm -hmm. og það skilur við það bara eftir þetta er svo svipað og og við höfum tekið ákvarðan það að eða na þinggeri er ekki allt að kótifari þar hveir vill bú og þinggeri og okkur fluttur fólki ekki bara á akureyrir í bæinn og, mm -hmm. og að bara svona verið að stroka yfir í einhverum hugmyndum skilvirkni og stærðarhagfni og og að hérna það sem að gengur vel peningalega hjóti að vera því rétta og við getum þó bara valtað yfir samfélögin en hvað með einhverskonar svona milli að maður geti geti séð það sem er búið að vera að og séð Ná. hvert hún er að, að sama skappi getur man Það er samt ekki lausn sturtar bara meiri peningum í landspítalan vegna þess að þar er bara hrosalegt kekkja í rekstri. Geirinn þú sé við þekki með fjölmélunum. Já. No. Eins og Rúf. Já. No. Ég meina það má alltaf fara mjög kurrök fyrir því að það væri hætta nota þessa milljarða sem var í Rúf í, í, í á viðtraugt með hérna sé þar aðeins að lausn að ríkið fái bara meiri pening til nei, að geri hlutið. Nei, ja, ségum 1980 þá voru við kannski í vanda um að opinberar stofnanir voru ekki að sama og við heldtum verið við vorum kannski með eins og tryggingastofnun og ég meni að þú tala við viðskiptavenn tryggingastofnun að þá bara þeir eru bara meirum minna hata stofnunna, af því að hún er svo vannstíkileg og ég aðfylg þetta sko fyrst sem du hittir seg gott já, já, og fólk áttar sig á þetta gott fólk já, já, já. að þá upplifir við fólkið að sko stöfnin stofnunin er gegn mér þetta stofnunin sem á að tryggja framfarirslu hérna aldraðra og örrkja en aldrei örrkja upplifa þetta sem sko fjandsamlega stofnunir Okay og þá ég veit ekki hversu langt þetta var kominn í 1980 en, en við við þekkum dæmi um að hérna stofnanir félög og fleira ég meina þetta er vandamál í verklags hérna sem eru stofnuðu til að gæta hagsmanna félagsmanna af miklu eldmóði og krafti eiga suma einhver svona 30 ára gott tímabil og svo einhvern ein klíkuvæðist þetta og smátt og smátt byrjar þetta þjóna fólkini sem er á skrifstofunni og og allt ína upplifa félagarnir að þeir séu næsti ekki svona velkomnir og og það skiptir ekki máli hvað þeir segja af því að fólk á skrifstofunni þykist vita allt betur og blá bla bla bla þannig að við þekkjum þetta og við þekkjum þetta ekki fyrir tiltekjum fyrir tiltekja geta dæðið mm. sem er urðu til Það var hérna mjög áhaverð hérna, heimildamind á rúfum um uh, Rolling Stone, hérna tímarítið, mm -hmm. mælim, mælim með henni, sem að sýndi þú skatni að stopnarni getur hörðið. Mm -hmm. Þannig að þetta er í öllum mannfélaginu. Ok, við erum 1980 og stopnarnir á okkar sem að við byrðum saman landsbýtanin mm -hmm. almanatryggingar grunnskóla kærfið okkar, bannarki kjenslan, leikskólanir þú veist, þetta er öll stórkorslegustu verðmætti með hýta líka og ramasvittan og allt í er þetta ekki byrja að þjóna okkur eins mikið og á það var Hver er lausnin? Hvernig getum við að geta stofnanir okkar betri? Nei, heyrðu, við skulum bara leggja það nýður og láta henga aðeins um um þetta, þetta er bara absúlít Já Ég ætla ekki að segja að leggja þeim niður en stundum þyrst ykkur skipað að Endurferði. íta á reset ja, bara starta stofnmónunum og svo algjörlega. Það er hérna, mest við sósílistar eða allavega ekki ég sem sósílisti. Ég gengi ekki í þá gildru hægrimanna að fara að verja báknif. Sko, þetta er tryggsa hægrimanna. Þeir byggjir þetta saman upp. Meir og minna eru sko hérna þótt að kanskje að almannatekkingar hafi verið byggðar upp á kröfu vinstrimanna og sé bara arfur af af sósialistri verkefalissbaratu síðustu aldar að þá smátt og smátt að hérna eignast hagri menn stofnunarnar og meira og minna er þetta hægra fólk sem að vinnur þarna að ef þú varst bara eigi líti þá varstu ekki máttur ekki einu og vera yfirkenndari sko þú máttir ekki bara koma nálægt neinum af því að meira og minna máttir gera yfirkenndari var af ríki við kunna bara þá sjálfstæðismann að bara mjóstuðum fólk og ef eitthvað var grunar um að lesa þjóðvílan í myrkri og kvöldin að þá bara fekk hann enga framgongi starfi Akkur er það mikið í nöfni í sjálfstæðisflokkinu? Ég meina Ég meina að hverju var sóltsinnið sínni nöfni hérna, kommunistállok svoðir hérna. Við lifum bara í, í hérna, samfélagi sem að sjálfstæðisflokkurinn sem klíka hefur drottnað yfir og eðilagt mm -hmm. En ég Og, og það er bara hugmyndanlegt mál, þetta er ekkert, e þú veist mér í nöf við sjálfstæðismenn, sko, með þessi persónur. En mér langaði þess að... Þú trublaði mér, þannig að það er þetta ekki að gangi þess gildru. Því hægri menn eiga þetta, hérna, þessi kerfi, meiri lítina vanda landspítalans í dag, ég er arfavitlu stefna í heilbrigðismálum síðustu svona 30 ári. Og svo er hérna verða hérna gaggrína landsþjónan eða heilbrigðiskerfið og þá er hann hætti vinstri mennum alltaf að fyrir í vörð fyrir kerfið fyrir grunnskólakerfið og eitthvað sem, er, sem er fyrir vörð fyrir hægra -kerfið. en hægri sem aðeiga sök á allri hérna bommertu þeir sjá alltaf bara báknir burt og eins og þetta kemur þeim bara ekki við og þeir sjá mennendi sem að myndu mögulega fara að breyta þessu kerfi sem er ekki þannig þen mm -hmm. er þær alltaf bara skaðaðu endu meira og og henda til vinanna sína sko maður langar að færa maður um aðeins í fjölmiðlina af ja. því við verum að tala um hérna, við tölum, við tala og svona. Ja. Eh, rekstur fjölmiðl á Ísland og talandi um bara fjölmiðla hann hefur nú yfirleitt eh, í, í, í, í mjög langan tíma núna verið erfiður þegar ja. þú varst að byrja í fjölmiðlum var þá rekstrar um betra? Já, ja, það voru sko það voru örf á fyrirtæki sem að gátu sloppið mm -hmm. og það var þá fyrst að um í, í blöðum í uh, blöðum því sko blöð bláða útgáfa eins og hún var svona á blómatímanum hérna á Íslandi kannski svona uppu 1900 í 1970 og þar eftir kannski til 2000 2000 já þar sem að blöðin verða svona farvegur fyrir uppbygging og neyslumerkið þar sem að þetta er hérna í kjölfur við þann sná baby boomer mm honum sem er stór hluti af fólki hér að fara útur verklis þétt upp í sná mittlistétt þar sem að kaupmáttur er mikið aukast sná 1970 í Íslandi þá er að verða til bara úrval og útsýn sná ja, við sem ólustu við moggarnum sko þá bara munast við heilsaaugleysikonum mm -hmm. að þar þú getur skoðað moggarn 1950 og 60 þá er ekki svo augleysingar þá er ekki eins og stóru augleysingar frá sem er að reyna að stýra almennings mm -hmm. Það er ekki fyrir svona 1970 sem sér og ég held að segja ekki tilvíluna að, að hérna, Jónas og Sveini tókst að stopna DFF 74. Að, ég held að það hefði aldrei tekið 64 vegna þess að, að þessi markaður er ekki komin. En, okay, en þessi markaður... Það er nýtt hefðandi auglýsingamarkaði. Já, sem er svona hérna, að og er líka gullaldartímabil í svona mittlistablaðana uh mm. kanski ráðstafir fyrir því að þessi blöð eru ennþá stór og mikil í íslindi í dag þar sem er svo þessu rosalegt uppstreymi uppi hérna mittlistinna mm, mm. að ef að ef að þú ert hérna bara kynslóðar hérna, verkamaður óast allt inn kominn í mittlistætt og þá kaupuðu bara hérna svona Manuel hvernig á ég heigda mig sem mittlistættur og það er svona blað eins og Mongin sko. Honn segði bara hvað smekkti þú að hafa hvað að lesa hver er merkiligur <hæt> þetta er bara, hérna, bara er svona Manuela á á bara á velina. Mm -hmm. og, og, og ég held að það ennþá í Íslandi blöð sem er í 20 milljónum vindaka sko. Mm -hmm. Það er regla síðasti síðasti svona blaðamarkaðurinn sem en, á, þetta djá... með að byrja með fréttablaði þetta var náttal að vera um fríblad að... þetta, þetta byggir semt svolítið, þetta er kannski svona sama sagan, þetta er þetta ja. á hinum endanum að það sem að gerist hérna við þetta og í öllum, á öllum svæðum hans blöð kom út, að þá verður eitt sem að vinnur, þetta er svona að vinnur tekst þið og ástæðan er svo að kannski upp að vera tvö blöð að keppa Ókei annað blað hefur svo na yfið e e forskot. Það er meiri fleiri lesandur eða ja lesandur sem eiga meiri peninga eða eitthvað. Það stundum getur blað sem er með færri lesandur en hann er bara fer betur inn í þann er þú tæli, tæli að þú tælir myndi þú telja að það var fyrir ofan. Og það leiðir til þess að segjum að við séum í samkerfi hérna, húsasmiðan og Bíkó. Og ef að ég auðlesi og laka hérna blæðinu með minni hérna dreifingu en en þúu hinu að þá er ég kerfisbundinn að minnka markaðshlutdeild mína. Bara hægt og bítandi. Þannig að við verðum báðir auðlesir hér. Mm -hmm. Og það leiði til þess að það verður bara svona og þú sér bara vósitu post á vósitu ánborg bara eins og leggur sig. Uh -huh. uh, hérna New York Times New York og aftan postin Oslo og Berlínski á Kaupunaðjöfn og Mokki nátti Reykjavík. Uh -huh. Og úr þessu verður svona bara hérna spýra allu upp á við og að út úr þessu verður ótrúleg efnaðsleg stórvildi sem á ráða við að, að, að ráða við það að vera að viðskiptalett mótel sem ma getur sett svona almannaþjónustu ofan á toppinn. Og og hérna getur veitt almannaþjónustu. Þú þrist það er svo mikið pening sko. Mm -hmm og og það er ekki tilviljunna til dæmis að að að svona byrjar í Washington Post. Washington Post er bara það blað sem á sitt svæði mest því að þeir eiga ekki bara blaði þeir eiga vikublöðin og fríblöðin og þeir eiga hverfisblaðin mm -hmm. og þeir eiga bara hérna Washington og er ótulegt fjárfest stórveldi. Og út þessu verður til svona blaðamennskan sem að ég byrja að vinna í og og að sumir halda ofta að sé blaðamennska án bara en hún er yfirlega hún er yfirlega þarlega svona sögulega tímabundið fyrirbúði. Mun verður til út af þessu. Mm -hmm. Og svo deigir hún þær þessar vélar hérna koma niður. Mm -hmm. Og af því ég spurði úr um fréttablaðið þegar hérna var verið að fréttablaðið að þá ritaði man náttúrulega greina tekjur morgunblaðsins sem að trotnaði yfir öllu og, og fyrir mig sem hæfði verið svona jaðarblaðaður byrjaði á að og dv og helga og mun svo þræsunni og svona alltaf í aðrinnum. Það var náttúrulega morgublaður bara óþólandi fyrirbríði, sko. Þú veist að bara sat á miðjunni, svo gæði til sín bara eiginlega allan auðlýsingamarkaðinn alla og gerði ekki neitt, sko. Já eru þeir gagnneikt sagði ekkert annað en bara það sem allir vissu og var bara hundleizilegt blár. Og mér fástu bara ekki þúst ég meina við vorum kanska svo litlu skellinöðrum að reyna þennaðir að boraðir út og fáum mestu út úr og mestar kraftinn þá sáttu þeir bara harlei Davidson um mótrjöllunum sínu <laughs> og keyrðu da bara á nokkra 5 km hraða varu bara leiðilegs. Okay, þannig að, maður var að, svona, að reyna að greina þetta. Og það voru um 65% af tekjum okkar eru af auðlýsinga tekjur. Mm -hmm og þú veist, þú veist, þú haldar þess ykkur reyn munur á áskjöldablaði og þessum blöðum úr gullaldatíma, það er það ekki. Þetta eru kúlur sem að liggja ofan á auðlýsikamarkaði. Þannig, ef okkur tækist að hérna, fót okkur inn á auðlýsikamarkaðanum með því að fara í hvert hús, eða morgkja fór í annarkort hús, eða þú ferði í hvert hús, þá er það óhjákvæmilegt að á endan þá tökum auðlýsikamarkaði eða við hérna okkur ef við getum lifað af ef við deyjum ekki af því er svo mikill kostnaður við þetta á leiðinni að eða af við lendum í einhveru svona að kolkrabbin bara neitar að aulgylsa hjá okkur eða te te te texta að gera eigendurnar okkar gjaldþrota eins og var gert við Svein hvernig var þá upp á við eins og segir dýrt á. þá þar væntanlega hverr koma hver, hver er... var, þetta var sko Ég veit ekki alveg hvað það, hérna, en að því að þetta er mjög viðtalið, það er að ég fá að segja það, að hérna, ég var að vinna, kom aftur að vinna á DEVAF, ég man ekki hvað það var, 96, 97, og bjóti fókus, svo var mjög skemmilegt, það var hérna, það var þannig að þá var, Sveit, ég, þá var Egilur komin heim, svona Sveins, frá Ameríku, og var tekinn yfir sem svona frangatastöri, eða forstúri eða eitthvað, ég man ekki hvað hann kallaði þessig, og vildi gera eitthva nýtt og ferskt og eitthva svona hann var að reisa svona gömlu vélina mm -hmm. sem hann hafði svona bara settla svoltið í kringum Svein og Jónas. Og, mm -hmm. og ein hugmyndin var sú að búa til svona fjörlegan fyrstutaskálf. Okay. Og ég var kallaði svona bara í spjöll, þótt ég vildi tala við höfundinn. Um og ég var skoðaði eitthva svona hugmyndir og sagði eitthva svona bara hvað mér fannst. Og svo bara var ég ekki kominn heim sko þar að að Eyjólur og bað mig þá annað helgarstunn er bara eitthvað smara. Og, og ég sagði það en ég úrlinkabl blaði ég, ég er 36 ára gamall sko. Ég er ekki fara að gjóta úrlinkabl. <hík> og að segja bara þú bara startar eins og getur ég úrlinkabl blaði bla. að ég fór af og og, og hérna, bjóð til úrlinkabl blað sem að ég held að hafi verið mjög skemmtulegt blað sko. Fókus sem hérna, og við gerðum hérna þy ert hvað var langt aftur en en við getum rætt um hvað hvernig er svona blaðamennska þessum árum frá pressunni yfir í fókus og fókus var svona hluti af og þá er ég um það um svona blaðamennsku um hvað hvernig þú birtir efni þúlust okay. er svona upphaf og og hvernig lesandi fyrir í gegnum blaðið að vera bara óendanlega tilrunir í gangi í fókus í okay. sabatu við það en ég af því ég var svo gamalt skoð að þá fékki e, Mikael Thorarson og ingeninn var að vinna þarna Mm -hmm. og réð bara yngra fólk og og og sagði við að ég er bara svo gamall hérna ég, ég, ég, ég er eins og anti-sportisti að fara vinna á sp sportblöju. Þannig þey virði bara teikna fyrir mig landakort. Hvernig er hérna er ungt fólk í dag? Mm -hmm og þú veist hvað heitir þetta sko verðum við með nakka, hvað er nakki hvað er hérna <tjum> já, já, já. hvað eru svona nördarnir og hvernig, er, hver, hver staðar svona í þau þú veist og það var við bara við teiknum landakort af þessu hvernig það var og þetta er svipaður, við vorum að tala áðan í sabbati við hérna e, fréttartíman, <tjum> að þú kemur inn þá verður eitthvað að ákveða þú veist, hvaða heim er ég að fara endurspil <tjum> og O þ svo fórum við bara símtætt í því þetta og fjöllum bara um hérna heim ungafólksins sem að hinir voru ekkert að gera því mm. það þeir voru ekkert að rannsaka að hvenig unga fólki var raumrægulega og og hvenni svona krefsdurnar voru þar í og hvar allar stjörnurnar voru þannig við, við bara vorum að ausa upp skúlningastjörnur sem að hin blöðum bara hafu ekki hugmynd að verið til sko. mm. og og hérna og, og að, stóra afrek heldi ekki svo að maður nemtur maður gerir um svo kallakropp. Stóra afrek fókus var að í einni mælingunni að það var fókus meira í lestur á fyrstu dögum heldur um <laughs> mæl... Já, að fyrstuta SV. Þannig sagga fyrir því þá var eitthvað fólk sem að keyptist DV og hentit DV af það var hérna það var það var skemmtilegt. <sharp> en svo dugði þetta nota ekki nema svo í eitt ár því ég var svo gamall 36 og og mig geti við og, og þá var ég settur í að að vera með eitthvað svona hugmyndir og gott að vera að breyta helgablaðinu og, og og það gekk ekki sko þá lærði ég að er rosanlega flókið og erfitt að breyta gömlum maskinum sko. Mm -hmm. Og og kanski af því að ég veit að þú vill tala um um stöð 2 og NFS og allt þann, það er svona líka dæmuma hvað er rosanlega erfitt að breyta gömlum maskinum. Mm -hmm. Þannei að ég átta mig á því að þetta var allt og sko, þetta Ég held að össur var þarna fyrst og ólipjötn og það var eitthvað svona óskiljanlegt. Hvert var í hlutur, hversar viðstjóra og svo var eitthvað sem átti svona sín höfuból þarna inn í þessu og, og, og ég heyrði fljótlega að, að, að svona mínar hugmyndurum hvernig að breyta helgablaðinu og ná svona meira árangri með það. Það var ekki að hlusta á þetta þannig að, að, að ég fór heim. En skildi eftir mig hérna útrýning að því að ég lesið um útgáfu Metro í Stokkólmi Það sem hafði bladgefið út og treyft á, á, á hérna uh, lestastöðum uh -huh. og hafði náð 36% lestri, minni mig og það dugðu þeim til að, að lifa af oflýsingamarkað og, og það er eitthvað lestastöður í Reykjavík, þannig að ég reiknaði út sko, hvaða myndi ef við myndum bera út í hvert hérna öll hús og þá þyrftum við að ná hérna svona 55% lestri til þess að geta náð kostnanum upp Okay. Og, ég, og ég sendi þess að hérna síndi held Jónas þetta og hann sagði mér sendi þetta á, á Svein og ég sendi þetta til hans og svo fór ég bara heim svo líða bara árin, einhver, okay. ég margi hvað það var árið, og þá hefur Jónas sambandið um mig og spyr hvort ég vil ég hitta sig og þá eru þeir að undibúa fríblað sem bara byrja í hvert hús Þannig að fréttablaði byrja þannig Já, Já ég, ég, ég veit ekki hvort að ég er bara hendi sveitn þessara hugmynd og fekk sambalega undi, ég veit ekki hva uh, uh. En ég man að það voru, hérna, við vorum eitthvað að pæla í þessu á þessum tíma. Ég held ég að við fengið hann að hérna, minni það að hérna, ég hefði bórið undir til dæmis hann, hann, hann Tóta sem er, hérna, sonur steppa fyrðfinn sem er svona tölvukallið í dag. Þannig ég man að við, þetta, var, þetta, var, þetta var ekki sko bara svona sérfjætt útrýningur, þetta var tölvöld lagt á sig okay. til þessar reynda. En Jónas vildi ekki fá mér til þess að ég, hérna riðst fyrir þissu eða eða sjáum við heldur hann vildi náttum hanna útlitið. Okay. Af því að hérna er svona það er annar að hérna ég hafði hérna, hérna, fært mig svolti yfir í í umbrott og gat þrautum og, mm -hmm. og og og lærði náttúrulega þar í frábæru skóla Jóns Óskars. Mm -hmm. að að þrautum, þotta hann sig listamaður og ég var bara svona ég var svona eh fljótur svo ja það hann hann með hann á útlæti þar sem ég byrjaði að gera það og svo bara hægt og bítandi þá þróastuðu út í það að, að, að ég gerður að eitthvað sem hefur full trú eigenda og heldt svolti utanum verkefnið ég held að ég hafi ráðið alla sem að vera að vinna þarna og svona þar ég var svona Þrátt fyrir að ég ekkert var, ég var svo notorious sko, það matti ekki kalla mig framgöta stjórna og ég matti ekki vera eitthvað sko. Þar ég var svo eitthvað svona maður á bak við þetta. Ég er bara allir svona erum fólk það hefur alltaf verið hálhrétt við mig sko. Halda ég sé svo. Af hverju það? Ég veit ekki. Það er hérna. Enn... Ég veit ekki. Það. Svo byrjaði að breyta svo svo að breyta tíma að að ná sem við settum Þá Þa, þá byrja og þá erða í eigu semsað DV mannanna sem ma voru þá að selja helmingin heldur fyrst af DV til hérna einhverra vildarvina Davíðar Jónssonar á rússaftangnum sem ætluu að taka og, og sem ma var raumulega loka hnykkurinn í því að a, a, a, a, þeim hafi tekist að ná undir sig fjölmenna markaðnum þar að Davíð er kosið 1991 Þá eru flokksblöðn ennþá til, þá er styrmir í stjórnarannstöðu við hann að við stutt þorstinn og var bara í stjórnarrændstu áruna eftir við hjarna Davíðsson þá hjarna var þá var fréttastó útan sig settu til sem alltaf var svona svolti svona mm. var alltaf ekki undir hælnum og hægrinu þá var fréttastó sjónansins varð alltaf svoltið Jón Ólásson var svona eitthvað stærra díngli kringum sko alþýðuflokkin samfylkinguna eitthvað þar og og þar ja, það að allt fjölmenni umhverfi bara mótorna sko hann var bara eins og Trump sko. það og bara fer vinnu og, Og hérna bara vinnur hægt og bítandi og, og smátt og smátt þá er grafið undan flokksblóðunum um það eitthvað neðin að ríki með ekki kaupa auglýsingar og áskrift og allt í er bara rekstargundundur farin undan flokksblóðunum og þeir farið eitthvað furðulega tilraunir að búa til dag og eitthvað þannig að það fjárar út Þeir byrja að koma sínu fólki inn í ríkistarpið eiginlega frá 1991 af allir útarstjórar hérna fariðar inn með samþ eh sorku Katrín var eins og dagssaga stóri á ráð 2 eh Hannir sagði mér að er heygdist ráði eitthvað um aldamótin að það væri aldrei verið ráðinn maður inn á á ríkisþjónustu þar og hann hafi blessað. Og þá hef, og þá á mála trúa þessa. Já, ég trú þessa. Akkurlega heldur að Gísli Martins hafi poppað upp og og svo séð ekkert að segja erum Gísli Martins það, er ja, ja, ja. það bara fór engin þarna inn af því þeir, þeir ekki lend til því að þarna væri einhverur Oð ég þú færir yfir mannaráðninga ríkisstjórnarinnarsssuna frá 1995 til ársins í dag þá er það bara þannig það er engin kommunist fyrir ráðuneytinu. Það þúst hérna jæna... Það er rétt að hugsa núna sko. Nei ja bara... engin var... kommunist fyrir ráðuneytinu. Nei ég vil það ekki þá það er nebla svo, svo rétt trixið var að sameina fréttastöðu útdorsins sem var alltaf á pínulett til vinstri. Já hann var neblega vi, á vinstri slag síðan. Já nei það var bara normal. <laughs> þetta er bara nei vi, það var jú. vinst það var í fréttastöðu útdorsins. Nei nei jú, jú. þú þart, þú þerta vera horfa á þetta út og gluggarnar varan til þess að það. Nei það er gerið. Já ég er alltaf vinstri með upplifanar sem bara að hérna í fjölmönu sam tíma mér fannst vera bara, bara establishment fréttastofa sko. Mm -hmm. sko. Já mjög góðir, mjög góðir fréttamenn sko. Já fínntu hérna á á hérna að ég var suma byrjaði Atli Rúnar og svona var hann til dæmis alur sem fór svo bara yfir einhvern Pær mensku, hann var stórkostur fréttamaður. Mm -hmm. Og dugnaði í níunum og seglan og hvernig hann hann var til dæmis bara áll kvöld að okkurum undarlegum fundum og gat búið til hann náði að spegla lífið í, hérna, í samfélaginu eins og það var, ekki bara hvernig hann kemur til okkar frá upplýsingafullum og, mm -hmm. og fréttatilkingu. En en með því a samaninna frétt Og út, er, þú sjáum hvað skoftast að þá náði soldið hægrið yfirtökunum á samfélagslefinu. Voru þeir þá er það að segja að þeir hafi þá líka verið að reyna að ná fréttablaðinu. Þeir voru búin að ná hérna, en, of, og svo hérna byrja þeir að gefa út hérna fréttablaðið hérna, og, og ég var þarna í kríkugum þetta og svona, þegar þið er svona smá byrjað og þá er alls konar hugmyndurum að við meðum ekki að fara í smáulisingar til að skada þá og ekki gera þetta og eitthvað svona hvaðir sem að fylgja sem ég veit ekkit hvort það var svona afrakstur á af ykkur svona fundum en svo eftir svona þrjá fyrra mánuð þá allt bara heyri ég það að það bara er loka dyrum allstæðar í Reykjavík fyrir Sveini og, og, og Eugjálfi þessum hérna uh, bakkjörlum Oye bara ég bara me ye bara finna að þeir eru bara komnir í ógn Ég, man, ég, man, ég, man, ég ætlaði að bóka herbergi og hóttur sögu þar sem að við getum hitt fasteirnarsal og kynnt svona áhuga okkar að fara út í fasteirnarsingar og það var bara ney, ney, hvað með þetta átt ekki, hérna, ney, ég bara vildi ekki bóka herbergi sko Við vorum með hérna, ég fóru alltaf að stofna reikning, vandaði svona annar reikning í búnaðabankunum og svo, ney, ég vildi ekki bara að fara eitthvað annað, vinnur, og það bara, bara upplýði að það væri, þau voru bara konu í Rónalds mm -hmm. Og svo ferða út í það að þeir geta ekki staðið við nýtt og af því að ég var að vinna svolítið með Sveini hafði ráðið þig allar og uppliðið svolítið að að, að fólk, ef ég ræði þig að þá er að ég ráðið sko. en ég er að náttúrulega að gera upp á lofum sem ég hef á bakum mig mm. og svo þegar það svíkur það er að náttúrulega að uppgöta í að þú ég, þarna, þetta er bara ég ætti ekki að ljúa fyrir því, sko. mm. ég, þarna, ég þú verður bara að taka þetta yfir, ég bara í neym mm -hmm. og svo bara eftir það þá bara og það er jástæðan fyrir því þannig ég er bara fyrir heim og þá konar þetta niður og, og hættir að koma út mm -hmm. og þá uh, um, þá er ég bara að heipa og, og, og, hérna og, svo kemur hérna eiginlega til mín og spyr hvort því ég verið til að reyna að endur þessa fréttláðlega Þannig að maður er hlutur að glemma það, hvað niður á tíma? Já það var bara eftir svona ár Já. þá vorum við búin að ná eiginlega svona markmiðum okkar í auglýsingarsölu okay. og þetta var ógeðslega sorglegt sko, ef við tætti að enda þetta sko. því að við vorum búin að ná eiginlega markmiðum, við áttum bara eftir að þú veist landa mm -hmm og, og, og allir þetta fólk sem hefði lagt þetta svo mikið á sig ég veit ekki gott um munið hvernig það var sko að því að fréttablaði var svolítið öðruvísiblað, það var allir svona stuttu fréttum, það var lengsta frétti var 22.700 mm -hmm. og það var bara kenningi var svo, eitthvað um bara að gefa fólki það sem hann lesi í blöðunum á fyrstu sjö mínútun Ef þú vilt lesa gamæra þá keiptu bara moggar eða eitthvað. Þannig við ætlum að ná su flekstum á hinni almennu notkun. Og það mátti ekki vera það mátti bara vera einhliða íþróttum, nokkur ekki. Af því að þeir sem að hérna það eru 70% sem hafa engan á íþróttum, ef að þeir snúru flettuur þá verður kominn í raau svo hratt flett að við náum ekki að stoppa það. Mm -hmm. Þannig að, að, að þetta var alveg bara þetta var hérna mjög. Pelt. Já þetta var mjög útpelplað. Mhm. Mm En þetta var ekki anda það sem sko, að sko blaðamenn voru kennt að verið eftir snávert. Þá hugsaði ég að verið eftir snávert að skrifa opknugrein í lesbókina eða eitthvað. Mm -hmm. Það sem að vinið inn klappaði á öxlinni og kaffibarni og hvað þetta var stjáltjóðar. En við vorum alltaf að reyna að fá fólki til þess að skrifa þú veist eins og blaðið þurfti og lesaturnir og svo stórri massinn af þurfti að geta bara sérstur kaffibotlan rennt yfir fengi hvað var að gerast í heiminum í dag hvað verður um að vera í gær eh, um og hvað verður um að vera í dag þetta mm -hmm. er það sem á fréttablaðið að frétta vera Og, og, og það var kultúrlist mjög erfitt. En fólk hafði gangi gekinn þetta og og hérna við vorum alltaf að reyna samfarðum að við verðum að gera rétt. Og þetta hérna tilraun moggans við að svara samkennd við ríkisútvarp með sjónvarp og, og slíka samkennd með því að bara lengja greinirnar og og gera eitthvað sem að getur ekki gert það værði verið röng þar sem við ættum að gera að hérna blaðið getur velgert það sem að sjónvarpi getur gert að gefa snöggt yfirlit yfir fréttir dagsins og er líka best fyrir því það geta allir skannað blaðið rosalega þú ert bara 5 ára þú er líka ratar í blaðið og það fljótur að finna hvað þú vilt. Mhm. Mm og og það var svo sorglegt að, að, að allt sem þetta fólk hefur lagt á sig að þetta er bara endi tapi þegar við voru raunverulega búin vinna. Mm -hmm. Og þá kom hérna, sveit, hérna til mínum til ýa reyna andreisa og þá hefur hann um upplifað það að hann hefði ekki traust horki fólks sýrst fólks út í bæ til þess að geta gert það mm -hmm. regnaði ég með þannig að ég er fyrir í gang og Ragnar Tómasson og við ferðum svo um bæ er að toga hvort að fólk varði til að koma hann inn Allright. og við erum samfærið um að það vantar ég bara herslu muninn og Við förum svona og þetta var, þetta var ótrúlega áhafverða reysa að místlega samfélag sko. Ég maður sérstaklega þér einu þar sem hittur svona mann sem var svona fjárháttlega stöndur, svolítið svona sjálfstæður. Hann hlusta svona á okkur og þetta er alltaf ólega skemmtilegt og ég fylgst með þessu og ég vona sannarleikur gangi þetta en, en, en það er ekki þannig að ég sé að mér vanti offsónir inn í mitt líf. Mér vanti? Offsónir í mitt líf. Já. Þannig að hann vissi n A þeim sem mundu endur lesa fréttablaðið þeir bara fengju á sig ofsónir. Okay. Þetta festu e, vi... þarna lísaði svolti að þarna strax í blá birjuninni sé myndast það sem síðar varðaði þessi rosaleg tóxsteritað að milli Jóns og Davíð Ólssonar. Já, alveg. Það, er það er bara þann eitthvað sem átti ekki snerta Jón. Af því Jón Óskur kemur síðan ekki inn í þetta fyrir lengi. Það, það kemur þetta svo kemur luti, næsti hluti sögunnar mm -hmm. þá af því ég hefna á á blaðasúgu. Og er náttúrulega bara, þú veist, á tímabili þá fannst mér sko, ekkit fallegra og ekki betri lykt en að og bara svona, svona atmósfæra heldur að vera inn í brent hérna, húsi þegar að vélin er að fara í gang þegar maður finnur lyktin af og þetta mm -hmm. títrar aðeins og, og svo blöðin fara og þú veist þannig að ég var náttúrulega, ég er blaðamaður sko. Mm -hmm. Hann ég vissi það að þetta er morgunblaðin lent til vandræða á á á 3. þá fóru hérna eigendurnir tá til kaupmanna í Reykjavík. Og bentu þeim á að þeir hafu sameina hagsmuni. Af því að viðum hérna við eigendurnir hagsmunir á blaðleyfi. En en og það þurfum við að halda sko samskifta tengslum ykkur við við hérna almenning. Mm -hmm. Því að þetta er bara þetta er bara ykkur hraðburt og, og kaupmanninn undir og, og hentu peningunum í moggan til þess að verið að hægja mér til lifa. Þannig að þá var hugmyndin ég færði bara til kaupmanna í Reykjavík og það var Jón Óskar. Og uh, Raggi þekktann sko er ekki mm. Og við fórum þanga. Og Raggi hefur lýst þessu sem ótrúlega fundu fundi sko. Okay. að, að við hittust og við tölum báðir í einu. En, en og eftir svona uh tæpa 2 mínútur þá var að bara samankiða. Ha Já, ég menn þetta var hvað aftan að skiljan eftir bara með moggan sem að myndi bara hækka auðlýsingaverðið og skrúfa af honum og bara hefði bara hérna, röri í, í veskið og kaupmanninn í Reykjavík til mm. að sjúa upp þetta. Hvernig eiga svo svo svo, svo, svo málið það að þegar þetta var lagtast stað ég held að það hafi verið byrjaði í júlí. Þannig að það er rekið í hált eftir endurlist það ári er með hagnaði. Þannig að, að þetta sem ég var áðan sem hefði verið svo sorglegt þetta upp mm. að, að hann var alra hrett sko að við voru búna að vinna þetta mhm mm og svo eftir þetta þá bara fum, bum, að þá tökum við að það reyndi sko spásognin vera rétt ef að við myndum beita út til hvert hús að það myndum við bara taka auðleysingarmarkaðinn og fyrst myndum við taka það náttúrulega sem að hérna upplifuði sig kúað á morgunum en svo áttu við um mjón óskær og hansfyrirtæki mhm mm og síðan kæmur þeir sem að hérna væri svona sama en og sæitu kanskje einhver eftir og heldu að verið En endanum myndum þau annað kvort bara að fara úr sinn, þegar við við Því að við vorum að skaffa, og, og, og það var svo gaman í hérna, fyrstu árunum. Að það, voru, það voru sum fyrirtæki sem orðu til á fréttablaðinu. Þarna, hvað heitir hann annar sem er að reka núna heimkaup? Hann, ja. Var, ja, hann var með eitthvað hérna, sem er með svona einhverju grís sem að selda eitthvað svona út í ráttæki. Ég held að þetta fyrirtæki orðu til á fréttablaðinu. Í allt í einu, hérna eftir að koma með hérna svona hérna klassísku blaðavlýsingar sem að þetta er í bóði og þetta er á tilbóðum og í staðinn fyrir fara bara í annaðkvært hús á svona hennu betur setta fólki sem er líklega að fara í í, þú veist Sony setri og þarferin í þann að þá allt innur kemstu yfir í öll hín húsin mm. sem að, að hafði ekki verið þrýstingur á því að kaupa þetta mm -hmm. og allt innur var bara komið röð yfir húsið það var röðust útsala mm -hmm. og þá sem, að, fó, þá sem að það mun ekki stoppa þeir eiga verið virkar eða auglýsingin há okkur virkar að þá munu bara fólki bara koma. Mm. Þetta er svo sérstakta að, að rifja þetta upp þegar við situm hér núna einhverum árum setna og þá náttur eru er internetið og samfélagsmiðlar ja, og allt þetta bótt gjörbreyttu svo öllu. Þetta er dautt. Er, er, er það ekki? Já og ég meina við ma vissi ma vissi það alveg að vegna þess neti að netið þarna. En þú séir þetta sé dautt samt er ennþá bæði morgun og fréttablaðið. Allt fréttablaðið hljótar Þetta er sé ræktargrundur þér komum með lesturinn í 40% af höfu borgarsamfélagið í útdarpinnu gatan daginn. svo bara þú færð bara ekki það sama fyrir peiningin með því að auðlesa þar eins og nei hitt var svo geðvikið slytt út með 80 plús lestur og höfu borgarsamfélagið bara mm -hmm. algjört hvernig einnig var jóns ég á sem ég alltaf sé ég er að hérna var aldrei sú að þetta væri lausnin á vandanum. Þetta var bara það að ef okkur tækist að, að ná þessu og suma hlussa á miðjuna. Mm -hmm að þá getur unnið úr því það var aldrei þannig að sko fríblöðin væri sko framtíðin í heiminum, það var heimurinn er svo kervull að Já, það ja, þú getur aldrei ja, sé það ja. Jónáskjör var með, með, með hvernig, hérna, hann er hann svo dölur að ég ætla að vera að segja hvernig vel við hann að maður veit það hérna, ekki að þér, veit ekki hvort það maður fekk hann hann kom þarna inn og ég hérna, var nógu klókur til að fá átna högs með mér sem hafði verið frangardast í voru mm -hmm. og kunni á svona eldveggi á milli eigenda og riðstjórnar mm -hmm. þannig að við sátum hérna öll sunnundarskvöld og fórum yfir stöðuna og hvað við gætið gert svona manningi hvað það var fyrsta halváruð og þar var bara talað um business og mér fannst ég læra svolítið af honum af því að ég, ég, ég hafði náttúrulega svona komið svolítið nálætt rekst í margra blada eða, eða komið að því að svona að svona móta móta blöðin til þess að getur gengið mm -hmm. áður bæðins og fókus og pressu ég er kannski að meina sem eigandi það því þú er stýrt fjölmjölum með þó nokkuð mörgum á. eigandum hvernig var sem eigandi varðandi með þess að verðandi með átna hugsan þá var bara talað um hérna út, sérst, sem sem business er alveg bara eldveggur og ég þurfti ekki, ekki að segja við ef við settum bara tveir þá ég sem sagt það nei nei og mátti ekki tala um þetta en það er mjög betra að þetta segja svo og það það skapar verið góðan kultúr. Okay. Og, og að því leyti þá fannst mér að vera bara frábær og hérna og ég lærði miki af því að því að ég var að segja um að man gerði inn í sko, útgáfuna. Mm -hmm. Og blaða útgáfuna í lausa svolítið, til dæmis er ótrúlegt svona nickel and dime business. endalaus endalaus smáatriði og svona þú vissu og ótrúlegt <laughs> væsen. Mm -hmm. Og en að snumleita sko matúverslu kassi svona svipu þar nema ég fannst ég læra svona hérna hann einhvern einn sjónarhorn innan núr græmmit til skælinum mm -hmm. eða einhvern einn hvern hann hérna skildi verslanirnar í Garðagöngu og ég einan og um blöðunum með varð að vera gott teymi sko. mm -hmm. Og hérna Svo náttúrulega kærist það þannig í águsteldi og það er ruðst inn á ég held að lýs ég ná ekki taumumalöðum frá því að frettablað er endurist Þakar til að, að það er gerð uh, húsleitt í bónus nei í bauk Alveg er þetta líður svo stutt á mig Það er algjörlega galinn maður sem heldur að sé ekki samingi þar á milli Það mm -hmm. Hvernig hvernig upplifiru þú það svona þegar þegar að ríkið er svolti sest og það er tími liðinn frá öllu þessu bolludagsmálinu og öll allar þessar svakalega á milli Davíds og Jóns Óskers. Hvernig sérðu þann núna? Já náttúratlega Davíð er náttúratlega bara bully og sjálfstæðisflokkurinn og, og vera með bully sem formann sjálfstæðisflokksins svo er svona valda mikinn er náttúratlega bara stór hættulegt sko. Mm. Og sömuleyti er hérna eh ma á segja Davíð er líka svolti svona Þegar hann ekki verður formaður í að þá var hann ungi og ungi maðurinn og kollkrabbin í kringu sjálfstaflókin, hann er alltaf annars og verður stjórnmálaablið og svo hérna, menninn er í viðskettalífinu. Það er því svo lengi í, sem er fórustan í, í stjórnmálaablinu að það verða kynsluðaskipti í, hérna, í viðskettalífinu. Og þá koma, ég manna eins og Bendit Jónansson og hverju voru að taka yfir hörður Sigur Gesson sem að var sko kappi og, og, og, og hérna Davið þurfti að taka tillitil Þeir fara allir svo kinslóð og sé kom bara ykkur strákar frá Sjónarhórið Davið sko. mm -hmm. Þannig hann verður hérna svona, ég veit ekki hvað að segja svona upp á 98% Það sömur leitt um eins og það breytast, ég menn ekki hvernig voru snjóflóðin í, í, fyrir vestan í, í Súðarvíkurflateri. Þá, hérna, þá fer hann að eins og svo bráhugur eitthvað annað borð, þann verður svo mikið landsföður og svo er hann kominn með eiginlega algjört úrslitað vald, ekki bara í hægrinu í stjórnmálum, heldur í viðskiptalífinu. Og, og ég maður að til dæmis að einhvern tímann komið til manna og spurði hérna, því að Hvort þeirrið áhuga að skrifa bók um kótakerfið og ég held að segja bróðið getið ekki þátt í því og bjótið svona hugmynd um það. Já, þetta er vel snillisnið hugmynd og svona ég held hann að spurja þessu og þá er þetta bara spurt og svo kemur svara nei, þetta er ekki góðmynd. Og þannig það var ílega ekkit gert. Ég maður það á þessu tíma að það var, að var, að var hægt að kalla hann það við ótsum. Hann gat verið krulli, maðurinn í kvíta húsinu það þú sést þetta er svo að þetta gerist í svo ógnarveldu sem mátt ekki nefnna hvaan heitir mm -hmm. og þannig er svo að þegar að, að fréttablaðið endurrist þá var hann alveg á hápunkti á svo þessum tíma búinn að ná undir sig öllum hérna fjölmiðlunum og orðin svo að eitthvað neinn er ekki bara núna guðfaðir hann er ekki bara sko formandi sjálfsstjórnarsviðs heldur er hann líka orðin sko guðfaði ertu búinn að lesa bókina á nei En þú er nota heyrtt og fylst með þessu að Já, ég hegið sé aðeins. En upplifirðu þá þanne að þú virtir hans sko sín mm. á það sem var að gerast, að sín Jóns Óskir mm. á það hvernig Davíð hafi upplifirðu þú að það sé svona nokku nákvæm lýsing ég held að hérna ég myndi ekki nenna lesa sko. Nei. Er að hann hafi náð Jóni sko þarna og þessum tíma þar til 2005 þá hefðu öru kanska fengið svona sögu en þar er svo martt bú að gera síðan og ég er svo sem viss um að hann er að tengja þessi áttökuð ýmislegt sem að að hann gerði síðan ég held hann sé að varpa fram fyrir sök á því sem að gerði sko í bólunni og hrununinni sem hann á bara sannarlega Jón Óskar sko og og og ég er að tala um Jón Óskar sko 2002 ég er ekki að tala um Jón Óskar sem ég var að segja hefði verið góður útgæfandi ég held að Jón Óskar hafi Því þá er hann komin í vörn og varnastöðu og, og þú sér það líka auðvitað gælt hans sér fréttablaðið og þrýsir svim eða hvað það hér þá. Alla sem hættu út af afskiptum hérna eigandana aus research eftir 2008. Mhm. Mm Mika... Þú þú, þú geti búið til sko bara bestu rísstjörnum á landinu útri. Mm -hmm. Það er engin dæmi um það fyrir þann tíma. Engi engi, engi dæmi um það ykkur hafa að einhver hafi hætt út af afsketdum eigandamenn að ég var afna. Mikael Thorarson sagði mitt hérna hjó mér að, að það hefði verið það hefði veri munur að því að vinna undir Eignarhaldi uh, ríkra manna fyrir og eftir hun. Ja. því að fyrir hun varðu meira bara alveg sama af því að gekk allt svo vel sko. Já. Og Ja, um það pelnei kaun fréttum um þessa af því hann var bara alu saman. Upplýstuðu það þannig. Ja, það væri kannski svona seint Ég er náttúrulega einu hátti í blaðamennsku 2005. Mm -hmm. Þannig að ég gæti kannski trúað að þetta væri svona stemmingin þessi sem var rosali hýbris. Mm -hmm. Hann er svona kannski frekar 2007 heldur en hérna 2002 til 2005 eru þessir sem að síðar eru útdrásavíkingar eru menn sem að ég til dæmis galt litið á sem næstu sko, samherja mína í því að fella helvitis kolkrabar mm -hmm. sem hafi leigið ekki bara yfir sko, samfélaginu sem að ég úlst upp í heldur bara lífi fórandra minna mm -hmm. og hérna sem að bara drottnuðu yfir Íslandið eins og ættuða og að sumulitið var svona ég, ég veit ekki kannski afsakleitt að vera pínliti blá yfir sko, ég, við tökum svona dæmi þegar að björgólfur kaupir eimskip að þau skilaði sko háskólasjóðnum sem að hörður og kolkrabbinn hafi alltaf haldið á sér til að nota atkvæðan magnæð 14% í í hérna sem að vesturísletingar höfðu gefið háskólanum og háskólin hefur aldrei fengið neitt út af sko Þannig skilu því alla sko. Þannig að það var suma eitt og eitt atriði sem að virtist vera bítu er þetta ekki skárri kapellistar. Mm -hmm. Og það er það sem að fólk er alltaf biðir eftir. Og, með, og kannski á þetta að segja okkur að það að það er ekki vera biðir eftir skárri kapellistar. Það er alveg. En hvað með þetta sem Jónaskir Jónas kyrr segir um þig í bókinni og þetta sem gerist í Danmörku að hann talar um að, að, að, að, að svona, já, hann segir að þú hafir helst vilja vera bara á einka þótum á Næði ég ekki sko, minnst að það er ekki svona líkt honum sko, en er eina Kárársson er að skrifa þetta og ég minnst að líkt honum að þú veist, greipið eitthvað svona sko ég heldi að við tekjum fengi fari við einkaþótur sko en það er bara eins og að þú ert að biður um að stoppaist oss ykkur hérna á reynsla og biður far sko ég sé ekki sko, mm -hmm. ég var ekki að hérna, panta mér einkaþótur eða eyða peningum í einkaþótur sko ég bara fæ hvað var pælingin að gera það sama í danmörku eða eins og Já, var að búa að gera í íslendum það var náttúrulega sömuleiti alveg eins og ég var að nefna það þannig að við vorum að ég, ég var að bera sama við metro voru na yfir þetta Mm -hmm. Og þá er hugmyndin af því að náttúrulega fréttablaði kepp fáránlega vel upp. Og ég er hætta gera þetta það annað staðs, er samt að þú semt að skeila þetta upp á stærri markað. Ég meina Jón spurði eitthvað tímanum hérna London. Oggi skoðaði það er eitthvað aðeins að þetta bara að það er bara svo stórt þetta er bara engin svo mikla peninga í heiminum að taka senn á því sko því að það sem við byrjar bara á 0 eða að það og svo þetta bara keira hérna upp framkvæmd til þú færð upp í kostnaðinn og þú veist ekki hversu þetta verði sko 2 ár eða 5 ó svo sérstakta borgatapið alla leið, þetta er bara ekki fræðulegt. Þetta verður gífurlega djúpi vasar. fyrir utan það er er blaadreyfing í London þannig að það er um leið ekki borið í hús heldur hérna sækiru blaðið. Hvað hlinka í Danmörkum? Sko þegar að hérna eða svo er á að Og það tengdist hérna líka að því að hjóninn vildi skoða London, af því hann var þar í business um. og hann hafði lært það að, með því að kaupa svona nabntógaða eitthvaða bánsabúð sem hefði eitthvað hamleysið eitthvað, þú veist þá var þann svona eitthvað nabn, sti... þetta er svona trófi eignir sem að kannski skilaði ekki miklu peningum, en þú kemst svona e... fleiri sem vit af þér og eitthvað fleira, uh -huh. og svo voru þeir búin að kaupa þannig magasín og fleira í Danmarku og, og, og Berlínske kom til sönnu þota seljaperlensk. Og Berlinsker er er svona mjög illa fyrirkomið hérna somar gamalt gamalt mokki sem er rétt að að tapa og framundan er ekkert gott sko. Mhm. Mm en það eiga, eiga fleiri blöð og eitthva fleiri þannig að, að, að hann vill skoða kaupina þessa og ég gerði það eitthva. Og skoðum að hérna kauðu, það var þannig að þetta var hluti af stóri kæðju sem að var eiginlega norsk og það voru norsk blöði í þessu og svo voru ykkur blöði í Eistrasallöndun og um með komleira, en það var ykkur fjárfyrstikarsjóðu sem hafði áhugaðu og svo við myndum taka danskarlöðan og með það í sjónarmiði að geta nota þetta til þess að búa til fréttablaðið í Danmarku en svo var annar maður sem að kipti í benninsku val Það held ég að fara bara mjög ítla á því. Mm -hmm. bara, þetta eru stórhættulega, þetta eru tóksik eignir og þá var ákveðað að fara út í að, að starta fréttablarið á grunni. Nýhetsavísin. Já, nýhetsavísin og til þess þá, þá þarf þetta að dreif í kervi og ég samti við danska bústin um að stopna fyrirtæki með þeim það snýrist náttúrulega bara vegna þess að það er ekki þannig að þótt að þú hafir gert eitthvað í Íslandi þá getur þú til Danmarkar og gert það sko. Og allra síst í í fjölmuðlun eða í einhveru sem er suma menningarlegt fyrirbrot mm -hmm. þá þá flyst ekki að milli landa það sko. Nei meiri svo getur ekki eins og flutt bubba mortis að milli landa eins fárlta það er sko. Eins og mortis er svo fár frábrað hér en það bara hefur engin áhrif á honum í Danmark sko. Það bara sann er það og þannig að að sú verður auðsynen endurskapa þetta að að að að þeim stað, þeim, stað ja. með öðrum og, og þá þarftu góð leið þess er að að fá einhver að sem að þekkja til mála mm. að, að koma að þessu og það bara nátturliga líka mótar hugmyndina aukra. Þannig ég fék þessar danska póstur til þess að stofna dreifingar Og þeir sávu hagi því að að búa til kerfi sem að færi í hvert hús og þeir gættu byggt upp svona dreifikerfingu sem væri semst naflausan póst á sí. Mm. Mm -hmm. Svo fór ég til hérna í heit Sundan sem að þetta er spurt eitthvað í hérna í danmörku hver heldur að gæti gekk til danmörku. Þá hefðu allir sagt Sundan. Ekki bara 99 þú heldur allir sagt Sundan. Okay. Sundan hefði verið sko framkvæmdastjóri á Íslenspóstinn og gert þar einhverur hérna goðarhuti. Og svo hafði hann verið ráðin til Metro og var aðstofa fórstjóra Metro internætionáls. Og ég fekk hann til þess að verða fórstjóra hann í, í nýja félaginu. Og hann tók með sér sko svolustjóra Metro a, a, í Evrópu, Móstenísa Nílsen. Og svo reyðum við saman að herna, topplaða mann til þess að verða Þannig að þetta er bara í sveluðu getur gert þetta. Ok, og hvað? Var þú dýrt? Hæ? vart dýr hvað klikkaði. Nei nei, þetta voru, sko, voru hérna, í í samanburði við sko launin í til dæmis í Brétlandi eða í bara í, í, í var það varðt sko. En það er, það er bara svo dýrt að sko, prenta. En bittu en það er smá saga þissu. Þegar að e, þetta er tilkynnt að þá er hérna kært til samfærnustofnanna að bóstur mei ekki stofnanna fyrirtæki. Og það snerist það miklu leyti um að það í miðbækkaupmanafnar og þá svona, svona miðkaupmanafnar, ekki bara alveg miðbænum, heldur svona stóru hluta þar í, í, í, í kring, að þá til þess að drefa pósti þá þetta var líkil til þess að komast inn í, í póskasana. Yeah. Og þetta, þetta, þetta ég man ekki hvað það eru margileiklar, sko, því miður manið ekki núna. Mér held að það verið 15.000 eða 20.000, sko. Yeah. Og svo kemur úrskurður um að þeir megi ekki gera þetta og þá bakka þeir bara útrússum. Og þá þurfti að taka ákvörunum að hvort það við ætlum að byggja upp dreifi frá grunni. Mm -hmm. og, og það var þetta ekki nákvörum að gera það. Mm -hmm. og, en máli var það að þá þurfti að breyta svolítið svona planinu. Að þá byrjum við meira svona í útjæðirinu á hérna svona fátakari hverfum og náum svona fyrstöðu þar og svo hægt og bítandi text okkur að ná inn þessum liklum og komast inn í, inn í En eh eftir að 9. távísinn byrjar að þá er ég eiginlega bara driftur í burtu frá því Þá hérna ég hafði alveg svo lísti með Eyjólf þá hafði ég upplifa bara að Jón Óskar væri að ljúfa mér. Og þannig að ég fór með Sven Dam til London og lét Jón hérna heita því að standa bak við þetta við ég, hvernig yblir, hvernig yblir hann beint þannig hvernig hvernig upplegran hefði verið ljúfaði. Það var tengdist hérna dagsbrún. ég var forstur í Dagsprún sem var þá enn eitt nafnið á 365 norðurljós. Það fyrir. var til hérna eftir að eftir að einkur kýfti mm. og sami er svo 365. Og þetta er svo liður í svona langri leið og, og þú veist svo ég segir mér var alltaf sparkað út og upp. Það var alltaf verið hérna ég, ég upplifði þannig var verið alltaf hérna losa mig útúr sko fjölmýlunum. Mm -hmm. Og, og þannig var það bara, þú veist, að mér var sagt að fólk voru að koma til bauksmanna og segja bara, þú veist, þetta gengur ekki og eitthvað lera, sko. Mm -hmm. og, og, og, og, og, og svo til þess að þá er mér búið alltaf bara að fara að hærra, þannig að ég fer alltaf fær rífsfjóðinni og svo enda í þetta í dagsbrun sem að er, þess að, að, að raumvöldlega Vodafón í dag, eða sín í dag mm -hmm. og 365. Nefnint. Ja, og það liggja fyrir stjórna samþykktir um að hérna kaupa prentsmíði í í Breiðlandi og tvöfald eða þrefalda efna sérríkin. Þannig ég kem hann inn og geng frá þessum kaupum á þessari prentsmíði. Uh sameinast sameina kögun sem er var tölvufyrirtæki sem er eiga atvania núna eh uh, senu sem er hérna skífan gamla Ætlæt. og og bioinn og eitthvaur útgáfa og eitthva fleira og svo að búa til eitthva smá dót. og þetta gengur allt bara mjög vel og og á móti þessu erðu naturliga vera að auka skuldir mikið að þá væntla eigendur að koma með eitthva að ég man ekki alveg hvað þetta var 7 milljarðar eða eitthva að veigi 4 Svo þar að ég er að ganga orð samningunum hana, við Sven Dam og félaga hans frá danska póstinn þetta gerir allt bara að írni fer til danmörkur. Þá er hjarna starvandi stjórnaformæður og og og að ganga svona endanlega frá kaupunum á opbretspjurni. Og, og ég flý hann á milli og ég held að það sé hérna enga þúttan sem mann er að tala um að, til þess að ég nái því að því er að ganga frá okkur í Danmurku og ná að koma og skrifa undir á réttu tíma að, að þá bara var ekki nænulegið en að ég færi með enga þúttu. og mjög um frá því og það allt er allt með mér búið og það er föstudár og ég er að fljúa svo heim til Íslands og er þar á Hýþrú og þá kemur þannig að það sem er kalla sko litla hrynja. Ég van að það voru ykkur svona menn sem unnu á hérna, 2008 eða? Já, 20. eittu 2006 um 20. poskana. Já. Og ég van að voru svona slattið sem að vann hjá kaupþing og svona um að sá það sem að voru svona horfa á símana sína og þau voru allir bara hvítir sko. Það var alveg sko þetta var mjög alvarleitt mál. Þetta er að setja hlæða svona. Og þá kemur í ljós að trikssið hjá eigendum dagspurnar var að, að með því að, að kaupa þetta og vera í öllum eins og dóti að þá myndu þeir hækka verðið. Og þá gætu þeir farið með hlutafreifin sín og tekið lán og borgað inn nýtt hlutafé. Mhm. Mm Þannig þeir ættu að, að geta að fara að opna peningaskápu sinn mm heldur -hmm. ætluðu þessi þetta, þetta myndi skila sér í hækkun á hlutafreifuverði og hérna og og þar með gættu þeir skoðu tekið lán mm -hmm. til þess að leggja inn nýtt hlutafé það er hérna frægsetning sem var höfð eftir í Jóni ykkertum að mikið setna, það með frá því að það verður svo slæmt ástættir að maður geti ekki eins fengið lán fyrir eigin fjölu <laughs> <laughs> þetta var bara svona voru með nóðnir mm -hmm. og Og þá samt að framir fyrir því að þeir eru hérna ketekkt skilað inn þessum 7 000 000. og fyrirtækið hérna dagsbrunn er í mjög veikri stöðu þar sem er mikið skuldum eigi feki komið inn og allt í enn fara allir eikhurnir að rína endurmeta okkur fyrirtæki og, og það fellur í manni ekki hvað það fellt meira en heldur alment en en það fellur í verði. Og og þá og hérna ákvað þeir bara einhvern rosa paninga kljúva fyrirtækið og eitthvað svona að, að henda því. En hérna, þeir bara að ef að þeir að þá var það bara dags að geta haldið áfram það var ekki dað ég, ég flett upp hérna útaf bókinans Jóns á fjöllumanna þá flett fletti ég upp þessari prentsmöðu Vindheim og hann hjálta áfram þarna forsturin sem að að, að ég réð mhm hjálta áfram að reka það eða eða gerði samning við mm -hmm. og þetta er bara þetta gengur alveg glimrandi í hann sko þetta er hérna þetta er aukistúr einhveru svona 17 miljarda veltu upp 85 miljarda veltu og Þetta er bara stórkostið tvirtæki En hérna á Íslandi hafa alltaf menn verið að hlæja því Þetta hafa verið alveg rosalega heimskulu tvirtæki Þetta verið rosalega vitlust Og, og Gunnars Mári hafi einhvern veginn vilja að kaupa eitthvað prentsmuð, þetta bara þvæla sko Ég hérna, gekk bara inn í það að búið að samtýkita Ég var ekki stjórnanda, það var samtýkt stjórnasamtýk fyrir því að, að, að kaupa þessa prentsmuð sem að landsbongin hafi verið að ó mm -hmm. var... Nafn Na, sko. mm -hmm. og þó svo verið ekki dagsbrún fyrir NFS. Nei, ég get ekki minna Þetta var bara þessi þú ég væri svona eh svolt Og þetta var svona spaug sem að er svona fyndur. A það var þurft að búa til nafni eitthvað við mótafónu 365. Og þá hafði sko dagsbrún og sók sameinnast og mér fasta svo af því að dagsbrún er náttúrulega bara svo fallegt. Gamalt verkefnisfélag. og bara bara vor eða eitthvað inn í frelssisbaráttu fólks og að bara að henda því svona. Mér það var þær er skylda bara hendaði svo. fannst að eitthvað svo. Þanne ja, þetta er bara þetta er bara götuströkrun að að verða hérna. að leika sig. Já, mér fannst að þetta bara skammanlegt að við fyrir verkefnisviðskiptin að passa sig upp á það að En NFS, það byrjaði 2006. Nei, það er 2006. Það <in> var í því. Já. Kort var 2 var tæft ár. Já ja, 2006. Nei, 2005. 2005, Það er nú 2005 2015/6. Já. byrjar ég ja. tekka líka á þessu á kvikun hérna, þá sá ég eitthvað vitalegull. Þetta byrjar heldur 17. nóvember mm -hmm. 15. ég, ég, ég er ekki er ekki alveg endalessi En ég hætti sko á 3.5 um áramótin. Þannig ég var 1 og 1/2 mánuðum í því. Mm. En var var sko af ég ég var náttla í þá var ég mm. búinn að vera 2-3 ári í fjölmylum. Mm. Og þetta var mjög Þetta er eitt skentileg tilraun og frábær uppbeittstöð. Já, mart af af besta sjómannsfólki landsins, Ólstan upp. Já, já, en já. en þetta var dýrt. Já. Var það eftir á að hyggja einmitt, þetta vera með svona næst við 24 tíma uh sjómannst. Var hann í Íslandi? Varð að varð Ég veit ekki sko. Gammalt fratsi sem að segja, sko, að það er ekki til góðar og slæmar hugmyndir, þetta er hugmyndir sem gerðar góðar og slæmar. Þannig að það er alltaf svo erfitt að meta, sko, hvort að, sko, hinn endanlega framkvæmd er ekki endilega, sko, eina niðurstað. Þannig að ég get ekki einu sinni það það minnst með nýjasta vísun það hættir þarna hausti 2008 bara við eftir fallinn leyman -le leyman bræðra. Mm. Það var ár síðan að ég er ekkert að skipta mér að sko. þeir heldu samt áfram. Þannig að það er erfitt fyrir mig einhvern einn að að ætla einhvern einn að meta það að hefða, að heldur að það tapa hvernig. En það var erfitt af því þema var að lesa fréttir þarna þá leyman oft eins og svo væru bara tveir þrír að horfa sko. Já en sko NFS á upphaf sitt í því að að að fréttablaðið og hérna, Íslands skútarsfélagið samanaf mm -hmm. og uh, við skuldum ekki neitt og nú vorum í góðum rekstri en Íslands skútarsfélagið skuldaði ógjöfslega mikið og var mjög spilt fyrirtæki. Ég man að fyrst fór ég bara í stjórn og hérna áska eftir ég að fá bara lappið tring og sjá, sjá fyrirtæki til þess að skilja það og skilja svona þú kannast og útvarpið og sjónvarpið virkuðu saman og og það var svo fjármálastóra sem lannaði með mér og síndi mér svo hérna mötuneytið og eitthvað og bla bla bla. svo fór hann inn um í lagar svo fyrstu dörumanninn og, ég, og það var svo nokkur geisla og hann tók svo nokkra og stakk þeim í töskuna og heldsi aftur að tala. Við hugsaði hversu spillt getu fyrirtæki verið að þegar að maður sem að kenni sig sem nýja stjórnarmann kemur er að skoða að fjármálastjórinn er að stela eignum fyrir framan Veist, þannig var að hérna, auglýsinga deild hérna, stöðu tvö var nú bara fræg fyrir það að hvað hérna, voru hásvölulöginin lítilt árakur. Sko. Mm -hmm. Þannig að við þurfum að taka þetta svolítið yfir af því við höfum byggt upp mjög góða auglýsingatelt. Og, og ég held að segja þannig eins og ég var að tala með NFS og hverjir hefðu aðlýst upp og hverjir hefðu hérna, gert eitthvað áhugavert í sjónvarpið eftir það. Það maður líka að segja að þeir sem að voru auðlýsingardildinni á fréttablaðinu frá svona 2002 til 2005, ég mena þeir voru meir og minna yfirmenn á öllum hinnum auðlýsingardstofanum mörg mörg ára þar á eftir, ja. af því að þetta var bara kúldur sem við byggum til, sem að tók yfir og við þurfum að taka yfir sko spiltist auðlýsingardild landsins sem var búin að vera fræg í mörg ár fyrir að vera spilt og, og það var alls konar vittlis a Og það var eitthvað svona átti að vera framtíð inn í sjónvarpinu mm -hmm. og, og, og það var svona, það er alltaf verið í, í fjölmjölu verið svona ungi menn sem að fara og tala við gömlukallan og þykjast geta náð til unga fólksins jú. og svona að búa til einhvern veginn að skila aldrei einu. Þannig það var svona dæmið svona fróðu sem var bara, bara stórkostið tapaf þó svo að það væri alltaf penning að inn en það var bara dýrar að búa til efnið sem auðlýsildan var selt heldur en hann borgaði og endanlegur suma dæmi inn í þessu. Þannig að við tökum þetta yfir og byrjum að hérna taka til í í hérna í sem hafði verið sko sjálfstæðar deildir. En, en og og þar leiðandi var ríkisútarpinn með allt of stóra hlutdeild miða við hvað sko bylgjan var miklu öflugri í stöð heldur en ráð Og þá settum við saman hérna bylgjuna, létt og bjúgum til talstöðuna sem að hérna var náði yfir í svona annan hóp sem að elettbylgjan og, og bylgjan gátti ekki náði í, sem að dugði til þess að við vorum með svona auglýsingasölu pakka sem að, að var áberandi betri heldur en hérna Ríkisóttarsins og þannig að við kerðum á því þannig að, að, að við gátum rekið sko talstöðuna sem að, að voru ráðið inn hérna, gott fólk bara af rúf Ítlui og aggi og alls konar gott fólk Helgi Seljan hafi biljað sem fyril Ná, í ég, og það, það þá var hugmyndið svo að, að hérna, með því að og það er sveipað ég að segja á það með því 55 brúst hlutilt þá getur náð þessu að með þú raða svona þá getur hérna, náð ykkur stöðu sem að hérna, skýla þeir bara kansi tvöfalsmýri penningum mm -hmm. þóttuð sétt bara að bæta við sko 5 brúst það var hugmyndið náðu bæk við talsinna O svo erum við með vísi sem að hafi komið hérna inn til okkar um með missirum áður mjög laskaður eftir að hafa hérna risið hátt í svo á á, á og hruni þar hugmyndir að um um hvernig netið þróaðist svo er ekki alveg réttar mm -hmm. þannig við fengum hann ég mata svo svo að framtíðin í fréttum og current affairs er vísir værki hérna köldfréttatími stöð 2. Þannei við þurfum að byggja upp hérna massíva svona körrundafer umfjöllun. Mm -hmm. og, og, og vera með svona NFRS sem vísistur séu það var sameiginleg fréttastöð vísu og NFRS. Mhm. Mm er átta verið en ég seg ég, ég, ég, ég var bara 1.5 mannað og, og, og þann var hugmyndunum að byggja byggja sérna upp á reynslum sem við höfðum á því að búa til sko, efni í myndum en samt ekki ofmikið vegna þess að, að, að Stöð 2 var byggt upp á svona kvöldfréttartímum þegar þau voru, voru að byrja þá fóruður og skoðu CBS og, og NBC og einhverjum svona mega stöðar og allir að taka fyrir, fyrir því ég fór og við vorum að kaupa ríð sem það á blaði í, í hérna álaborg og þeir voru með svona, hverjum þetta fer fréttastóð og ég fór að skoða hann og svona Nei, ég var að skoða svona minni einingar vegna þess að ég var að leitað ykkur sem að gæti í sko hjálpað vísi á því að vera ekki bara eins og MBL heldur að innan úr því gæti orðið á þessu tíma var til dæmis Huffington Post að, að, að hérna, búa til svona einhvers svona útvarfstöð sem er um, vilega, bara eins og þetta dótt sem er til hérna mm -hmm. sko, þetta er bara útvarf sem er vilt tilir í sjóðar. Þetta var mín visjón á að þetta fara. Ég vissi náttúrulega ekki hvert þetta myndi þróast, en ég hugsa að þetta er svona sirka einhvers stað þarna Og ef við værum að skoða hvernig hverjum það fer umfjöllun hefur þróast á netinu og í sjónvarpi og útarpi síðan þarna 2006 segir þú að 2005, þannig í nómum ber ja, að, að, að þá er miklu meira inn í ykkur svona sniðmiki sem við getum séð fyrir okkur sem NFS heldur en inn á, inn á kvöld, kvöldfréttum sko stóðu 2 sem er í, í dag vandinn hins vera þegar þú kemur inn í svona gammalt fyrirtæki Það er það alls konar svona kóngar hér og það er það, þannig að það var, var sko, Magnús hóla lísta fréttinn þar og stöð tvö og, og það að, að flýtja stúdíu í nýðréttir og, og búa til svona me einhver vitnisýkingum eins og þær og að selja einhveru dag prógrammi þú veist inni í stórstofunni hans og þú veist þann bara átti erfðleika með þetta og ég man að Róbert var eitthvað reiðinn á seljunum að ef að kamerán kærði sná fleygi ferð upp á honum og hann var að byrja að lesa fréttinnar á hann myndi kanskje kaupa það menn sem voru bara á altöru stað sem voru bara með sjónvarp hugmyndir sjónvarp þeir að þú sést kamerurnar voru svona stórar mm. þem fannst sko fjartstýra kameru vera bara einhver málgun við eitthut sko sjómaskvuðin eða guðvitað hvað og alls konar svona hugmyndir og Nú væri ég að segja það ef að ég hefði fylt þers eftir að mér hefði tekist að sko, búa til eitthvað nýtt út rúnfess mm -hmm. en en en en en það fór soldið allt of mikið út í það að reyna að búa til frið við sko sjómannsfólkið. Só sá sjómannsfólkið sko við vilum ekki koma nálægt þessu við vilum bara hafa frétta tíma nokkar eins og hann er. Mm -hmm. Og svo reytast stofnum við sko Compass sem er eiginlega sko upphafi við að kveik. Það er sko, fólkið sem að Að, að, að það er bara er illa beitt þráður í svona sögunni þarna á milli. Já ja, það er þetta. Þannig er það. Þannig er það. það þannig sko er það. Þannig er það. Þannig er það. Þannig er það. Þannig er það. Þannig er það. Þannig er það. Þannig er það. Þannig það. Þannig er það þess að voru menna alltaf að tala um ja, CNN, það var aldrei hugsunin CNN, og hvernig er CNN í dag? CNN er bara eins og við hérna einhverju kallari, þeir eru bara auðvísi sett þeir eru bara rauðlandi alltaf daginn CNN í huga þeirra sem að voru að byrja NFS saman við CNN var eitthvað írakstrýðið og menna og einhverju á svona Hilton hótelum á hérna átakasvæðum uh, bara CNN er ekki svona lengur nei, nei. CNN er eins og NFS að hata sem er bara eitthvað fólk sem að situr allan daginn og blaðrar. Já. Það er náttalegar ótrúlegt hvað er komið mikill markaður fyrir það. Já. já. En, En... Ég hefði síðan líka fyrir mér að, að, nú að, að nýta teknina að fara með svona kamerur hérna bara nýr á löggustu, samfara þá um að vera bara með kameru og bara tala um sko hvað er að frétta hjá ykkur löggumálum og, og þú veist þó uppdreyfaðum bara sem í þess því þetta var að vera ódyrrið tekni, þetta var náttúrulega bara run í tekni mm -hmm. eins svo, svo, svo allir podcastarar vita, mm -hmm. bara var, var algjör umbreyting. Að vieja de Villa sjó NFS þróast ekkert þessar oft. En er ekki þetta sem við erum að lýsa með að samfæra sjómarsfólki eða þetta er enn þó upplifvi ég af því ég hef búinn að vera í daltinu tíma svona hérna bara svolti outcast í fjölmilega geiranum. Mm. Og ég upplifa alltaf eins og svona inn á stóru stofnununum, sem og, og hérna þessu öllu að þar er enn þó svona ein eða er einhver annar að gera þetta að þá er það nokki alveg Þetta verður að vera eins og á að gera þetta. Eins og uh, segir hver. það er náttúrulega það, það, það Ég smyrir séð. Ég séu hérna í COVID þegar hérna það kemur því þegar því þegar metra því þegar metra, tækja metra og þá hérna hættir rúf að fá gesti fréttindar og það mætir bara einn í kastlurs Hvernig geri að æðri miðlar þetta? Þeir fagnysur, þeir hérna svissar bara yfir í Zoom og Skype og eru bara allt inn og sjónvarpi bara fyrir úr spari fötunum og eru svo casual. Allt inn þérðu alltaf svo bak við fólk eitthvað er fyrstur aldrei að reyna veru með bókahyllur til að vera eitthvað gáulegt. So fóru bókahyllurnar þegar menn fắtu þetta, þetta er bara þetta er bara nýtt era. Þetta er bara nú að ég bara sýna bara heimili mitt og þú sást þér og og veist, þetta, þetta bara stórkostlegt gjöf fyrir losna við þessi þings og leiðindi þar sem allir fór í, í smink og klæddi svo upp sátt í einhverjum pretugunastólum og sáðu sko sannlega að yður í frettum en þetta helst er svo eitthvað svona autorített NFS átti að vera allt annað þetta ég Erum við ekki aðeins sem þetta stígin í tíma þar sem að þetta er bara breytast mjög mikið ég upplifið það að fólk, fólk kann mjög mikið að meti þetta sé bara kasjóal Úttaf Og, hérna, þetta neginn, þessi, og, og þá fyrir mér að pæli allþingi líka með klæðabörðin það eru við ekki bara stígin í tíma uh. sem að þetta má bara vera einhvernig uh. og við viljum bara vera eins, koma til dyrann eins og uh. Algjörlega Nog aðeins að spyrja um uh, út að tala mikið um fátækt með uh. Uh, í kringum svona sósialista flokkinu og það ég er upplifur að það sem að þú ert að pæli þeim hlutin byggir það einhverju hluta á þinni æsku því þú hefur sagt að þú hefur upplifur mikla fátækt í æsku Já Ég vegi ekki að sko, ég er alveg upp í fátækt en ég er ekki alveg upp í alkohólusla mm. föðumis ég er meira sko, svona brendur á því mm. heldur en sko, fátæktinni því að eins og mörg fátækt börna þá áttamenn sig á því hversu fátæktu þú er. Það er að ég snáði aufta á því þegar ég eldst og sná man senur og hvar hvernig staðan var en þá tengiði það frekar við sná uh hversu samfélagi fór illa með móðu mína. og hvað hefði mátt hefði mátt styðja okkur meira það er ekki sná ég með ekki lísingar svo, sem sná eins og persónulegri upplifun að fá það ég mun mann náttúrulega auðvitað sná eftir skömm áði að vera þúlust ekki eiga níföt heldur að vera í þúlust þeir séu ég jórinn ég að tauginn að bræðrum mínum er suma bættu fötum að bræðrum mínum og þú vissu það var hérna gatískón af skónum mínum og, og, og vindst, ég var alltaf votur og og var þú vissu kom inn og, og þá hefur það kemur pollur undir skónum skouðu vest sko það var eitthvað svona atvik en mér mérinist það það væri eitthvað svona, svona uh, sár upplifun og ég kem náttúrulega út úr ræskunni sem svona illa Mm -hmm. og ég er með svona skömm það er bara allt að það er eitthvað skrítið eða ég vergi með skömm því að allt samfélagir er að segja mér að mér að fátækt og sjúkdómi föðumir séu skammalegir en mér finnst það eiginlega að vera meira svona því að ég var oft með pappa svona, þar sem hann er drukkin mm -hmm. og þar sem að ég hefði þurft að fá hjálp en fekk ekki og fekk ég að fyrir svona hlátur og svona. þannig ég held að það hefði alltaf fyllt mér svona, svona, svona svona svona múurinn og það hafa bara tengist ykkur það sko, sem að hann liggur bergarlaus og ég er yfir honum og svo labbar bara hellika fólki fram með mér og, og hlær og hnussar og eitthvað svona mm -hmm. en ég held að hafa alltaf fyllt með svona eitthvað svona, svona, svona ótti við svona múinn ef að svist, allir eru færði Já. í ganga og svona Já. Facebooki og grátt þá fer ég yfirleitt í hinatinnu sko. Varst þau oft í aðstæðin þá þar sem að hann var mjög drukkin og þú þurftir að vera aðstóðan fyrir framan annafólk? Já, ja, mjög grunnsalega oft, sko. Ja. Og það, hann, það sækir okkur eitthru. Þetta stundum mig og, og bróður sem er mestur mér, mm -hmm. sem er fimm árum eldri. En svo mikið til mig bara einan að því að vera yngstur. Og bara dættur hann í það, sko. Mæri þetta er svona förðulöfum sennum, sko. Mér mm -hmm. bíjó og uh, viðaferjunni, tjaldi og la Og ég kannski bara, ég veit ekki, 6-7 ára kannski. Eru ekki komin í breyta tíma núna ef að badn núna Jó, væri í svona aðstöðu? Þá myndi fólk breyðast allt að vera í sig fólk myndi koma og hjálpa. Er það ekki? Þetta var bara eins og heimlisófbeldi og ykkur fleira. Þetta var bara litið á að þetta var reyngamál. Og ég fyrir þótt að sko, þvólandin sé að kannski bara sjóra drengur sko. Mm -hmm. Og þá bara leit fólk eitthvað eins og á að þetta var ekki sittmál Við undir erni, þetta tándi eins og Sigmundur Erni hérna með Fjölmiðlarnir á, á ákveðnum tímabili voru fjölmiðlarnir svolti að taka þessa hluti út úr skópnum. Já, það er ég sko ég held að það sé ekki kanska því að við Sigmundur erum kanska í sama kynslókn í í ja, ég held að þetta sé sumu sterkari okkar kynslóknar. Af því að suma afrekið með suma frelsingu gegn yfirvöldum og það saman, það var eina unnið af fólkinu sem kom undan sko. Það var já. hérna fólki sem stofnaði og Jónas með DVF En svona það var eitthvað sem að við gerðum vel að þá var það svolítið að, að hérna, gefa hennum rallusur ött uh, tala um hluti sem ekki mátti áðurtalum mm -hmm. og ég pröfaði eins og nýja að hvort að vera hætt að atúðu bara á tímerit.ris og slóið eins og sló inna, svona, ég held ég hafi mér var nöðgæð þín að gæða sérlefa það, það sé eitthvað að segja að sér hafi verið nöðgæð það sé ekki verið að tala um nöðgum sem svona Og þá sá maður þetta sko, fyrst kemur þetta bara að þá er þetta ellandafréttur og tengist einhverju svona stríðsáttökum og það er þetta líka og svo kemur þetta inn sem svona við við eitthvað e nafnleysan einstakling og er svona eins og það sé svona fenómen, eitthvað skrítið og svo gerist það löngu settina að það koma þrjúvit og lífrað sem er að segja að þetta er ekki, ekki persónlegt mál eins, þetta er félagslegt vandamál mm -hmm og svo heldur það áfram og svo þar að einhver segir að undir nafni þá líður endu lengur en svo þau sem skoðar í hvaða miðlum fór þetta fram þá getur einu sagt að þetta fór ekki fram á rúu vegum og konnum sko er svo verð ég að segja á þann, sko að þegar man horfi á frá jaðrinu þá bara þolti man þetta ekki Nei. að hafa allt þetta power allt það sem getur bara gerði ekki neitt við það sko því það ég, ég að vera að að móðgast, ég held að það hafi verið komið bara til 2010, sem þessi setning birtist í það var var kanski liðin sko 30 ár síðan að birtist þí helgabóstarinn og þrjú vitúl saman í í í sko í, í veru og helgabóstarinnum og pressunni og þessum mhm mm lögðum sko. talar um kynslóðuna undan eitthvað sem hún hefur gert og síðan þetta sem er kannski stærsta afrek ykkra kynslóðar í blaðamennsku. Það sem er kannski ekki afrek, það er mannstaðir myndinni þarna hvað heitiru spotlight hana, hana, sko mér finnst að En hún er göllu sko, að því hún segja sögu blaðamannana. En blaðamanninir eru ekki hétunar. Og þetta er ekki hérna, saga um það að blöðin afhjúb eitthvað. Þetta er rúmulega saga um að blöðin voru alltaf fluti af stablismendinu sem að hældu sannleikunum frá. Það er ekki fyrir að það kemur utanbæjar maður inn og hann allt í hennu gerir að það bara slýsast þau til að opna þetta. En, en bara átt af hérna, þólendana og hann hérna, armenska lögfræðingsins og að þetta hefði verið í 15-20 ár áður þetta kemur inn í blöðin mm -hmm. og þegar að, að sko, blöðin fletta á hana ykkur, þá er allta svona forsaga þessum að held ég hef ég aldrei litið á blöðin sem sko, ykkur frelsi sloga Heldur, hérna, ég er svona tjómskímaður hérna, blöðin eru að er, fjölmýlar eru fyrst og fremst til að selja almenningi óbregt ástætt og, og, og, og þau dæmi sem við höfum um það að fjölmýlar gera ykkur annað eru svo fá Við sjáum það bara í íslensku fjölmjölungur, sko, það helgi seljan. Við erum ekki að segja, sko, við erum ekki að segja, ekki sem í rúf, eða mokkin, eða pressan, eða... við segjum bara eitthvað einn maður. Æ. Og, þetta... og það er mjög skrítið að mennir svo Jóhannes Káir og helgi seljan og svona að þeir, að þeir geta ekki unnið bara í þannig umhörf í íslenskum fjölmjölum að þeir fái bara... Jóhannes svo bara ekki vinnu. Já, það leikur við sko... Æ. Og, og hérna Helgi þú veist, ég veit þetta eru árið á hann en það er að vera kæran hann hann fyrir ykkur síðareglur sem að eru absúldrugg mm -hmm. en það getur velverið á endanum og sé eitthvað lið sem að hegna útdráttsjórri hendir inn í einhveru sviðnæmni sem au kenst að hafa ykkuru niðurstöðu annað brotið gegn samræðmönnum og einhverjum að þvæla sko. Mm -hmm. Þannig að hann er ekki meðlætt starssamgkur við hegna Helgi sem að ég held að við munum spyrja þjóðina hegna hvernig ættum við að tryggja gott starssöryggi í Íslandi þá verið bara Helgi munendum fyrstur. Mhm. Mm sko þyrstu fyrir allra hugsa Þetta er hegna skó ég... maskínar fjölmylar eru ekki ekki gott fyrir og hegna í Covid tímabilinu þá hefinn manni hefur næstu því liði eins og fjölmiðla fundirnir og umfjöllun fjölmiðlum COVID sé bara svolti eins og þeir séu upplýsingafull fyrir 3. Já það er hérna ég hugsa það ég er na hérna, ég er blega hérna situr fram fram um sjóorpið. Og ég ég fyrir þig var vonstaka verða eins og bara ég ma helst ekki verða að maður á mínum aldri ég bara verð fúll fyrir fram um sjóorpið bara tuga. Og mér finnst þetta bara óbærilegt að sitja undir ég er með ákvarði þú þust hvað er sem er suma stuðlandi Svo hérna, og ég pæl ég hvað því, svo hérna vildi svo til að ég sá pínul þar stutt með þetta hérna Adam Curtis <hæm> sem er gerði held til 2007 eða eitthvað Það kemur svo bara smá söguþróður, man ekki sem, sem gott að það var meginættrið myndarnir með fannst þetta bara afhjúpandi fyrir þegar hvað ég var að upplifa mm -hmm. Þannig sagði, fyrst er að við til almenningsmiðlar, eins og BBC að þá varu spurnan já hvernig hérna hvar er sjónar honum almenningur spila já það litur náttúrulega vera stjórnvalda sem almenningur gís og þannig varðaði alveg fram á 7. áratuginn mm -hmm. að þá kom allt inn við fólk og sagði nei nei stjórnvaldur er ekki hérna heldur er, er hérna, á á PPC að fjalla um almenning og svo stjórnvöldin í því og þá var hægt að hérna að senda ráðurónum hérna, spurningana fyrirfram, hægt að þjærað á Íslandi og þannig þá var svona hugmynd þá verður þessi stóra sko, líðræði sprengja hérna bladamennskunar mm -hmm. sem er það að mitt hlutverk er ekki að fara að segja hvað hérna eh með allri virðingu fyrir honum eða eða Svandís er að segja heldur verð ég mitt hlutverk að tala við fólk sem er með kóvíð eða ætti ekki sem er með kóvíð fólk sem er að missa vinnuna úrta kóvíð það er mitt því að, því að hérna stjórnund bara sjáum við sig það bara mitt. og auðvitað inn í frásunarna mína kemur eitthvað sem stjórnund séga okkei okay, þona er tímabil þar sem að ég verið blaðamaður og þúst verið árstsunginn af þæginu og og værðu raumulega en þá meðanst bara var það er stórkostlegt menn sé verið gefin bara lykill sem að ég mátti yfirleita hvað sem er við ég í gæti hringt til þig að sorgastund og spurt þig eða gleðistund og ég gæti skoðað hvað sem er og ég hlutði bara að segja já góðan daginn Gunnarsson og og spurti bara hvað sem er mm -hmm. og mest stórkostlegt að á, á þessum tíma Að þá var þetta leikur að við vorum að fjalla samfélagið eins og það var. Síðan kemur hrunið og fjölmiðlarnir veikjast og og svo kemur öllu þessi undarlega ógn utan einhver jarðskjálttur á Reykjavíkeri eða eitthvað vírus og eitthvað með aldrei virðingu fyrir því en allt í enn er bara allir fjölmiðla na allir fjölmiðlar um fjölmiðlun að snúa um það að stjórn að segja hvernig ætla vernd okkur frá einhverri viðkomandi ógn og við erum bara dottin út fyrir það, að bara loka kaflanum Og við erum kominn að stöðugnum þar sem sáði hæfðu verið liðræðisvæðingin að að þegar að að fjölmilar upplifa að meginhlutur þeirra er að bara segja hvað stjórnund vilja því að þetta er jú stjórnveldin Já það er sem er að segja og man man er alltaf fer var, varlegur í því ma villu mitt ekki vera að hérna leiðilegi kallinn sem er alltaf að vera gaggrína fjölmilafólk en mm. en um einmitt þetta veginn, það, það getur ekki verið þetta sko, er alveg hægt að fara bara inn á covid.is til að komast að tölunum ah, sko. ah það er alveg að fara þangað til að komast á reglunum. Hlutverk fjölmeila litrar er að spyrja annarra spurninga að en að hvað er mörg smit sko. Og það. það sé aðal fréttin. Að Eimt hérna og þú veist bein þú bara til dæmis þetta með hvernig minnisplöðum frá Þóralfi einhvernig endar enda alltaf bara á að vera stempluð og þar sem að hann er hann er stundum að að láta út úr sér hlutir sem þar er svona hann talar eins og hann sé ráðherra sko. Ja. Og maður hugsar að hlutverk fjölmeila að og ja ja og hann segir líka ég og að býta þá húksum að hvað svona lýðræði samfélagi er þetta bara, er þetta er hann orðin sár í þessu máli bara skríti sko ég... og sá sem að við fengir þetta að hann er hérna bara eitthvað neginn ekki í tím Þórólur eða tím 3 ekki Neu, tekur svo langan tíma því manni fyrst því fyrst núna opnast svigrum til þess að megi aðeins byrja að gaggrinnið og aðeins tala um þetta það er búið að taka ár ég finnst að það er alltaf að hrengja sko. ég sé það ekki ég, ef þú tæki saman, kannski ár, bara á rúf af því að við gerum gert gröfur á rúf við tölvið sko, svo kalla viðbræðsadil eða hvað það heitir mm -hmm og bærið þá saman við hérna viðtölu við almenninga þeir sem hafi veigstust á vikinni að aðstanda þá eru hlututildir bara svo gaggala gú sko sem eru kanskje bara 99% á móti 1 mm -hmm. við eru kominn út í með þetta egu út í einhver ótrúlega orókngur sko mm -hmm. og ég hef eitthvað svo ótrúlegt sjálfstraut og sjálfsmyndar skekkija blaðamannana hérna sem kemur líka spurningin það er, er, spurning, er kanskje bara að það er hérna ef þú tekur viðtali fólk sem veigist af covid af hverjum taka viðtali við? Nið 22 ára konuna sem jafnaði sig að kóvin bara til bara að slá á óttan hjá eldra bara, bara eitt dæmi um frétt á. sem er ekki enbú að segja sko. Það er hluta þekjölmenna, það er endursvikla samfélagi, þannig að ég sem að lifi í því geti svo skynja mína stöðu. Mm -hmm. Og ég var ekki bara að tala um að sko, vera með eitthvað suma covid pornó eða eitthvað svona að tala bara um það sem er allra vikastir. Er það er náttúrulega eðlilegt jú. að við jarðskjálta <laughs> talar við þá sem á en ekki þá sem sleppu. Mm -hmm. Þannig það verður alltaf eitthvað suma meira sem er meiri saga en en ég er fólk fólksko sem er að tala til við sumum að hvernig sko COVID eltir það og að nær sig ekki. Uh mm. það þú veist það rendur sögur við þessu sem að mér finnst skrítið að skuluði geta verið sagt og líka bara eitthvað svona debatta var nota slökta debatti eins og voru að segja á þann að að mafti ekki bjóða nema einum í yeah. Kastlösum fyrir tíma. Yeah. Þannig að debatti bara dó og það voru kannski bara ráðherra eða sjóttarlæknir eða landlæknir í bara í Og ég held að þú, ég meina, ég þekki ekki þarna hérna, þessi kákakus fjalla svo kallu en ég held að þurfi að fara þanga til þess að sjá sko umfjöllun stæðsta fjölmiðlsins sem er jafnt mikið með bara andli dráðafúls mm -hmm. í, í forgrunni. Marakó máttu ekki að gefa út blað nefn að sem mynda konginu á fórsýðni. Og við erum bara komað við eitthvað þar. Ég þarf allavega að maður... Ma ma Hugsar bara eins og þetta er svona einhver einn stóra stóra stóra spurningin sem hangir yfir þessu öllu er hvað á ríkið að ganga langt og hva mær ríki ganga langt í að bara búa til reglurum bara nú eða vera bara heima hjá okkur nú og gera þetta og það er alveg óhætt því að maður sé ekki að gera lítið úr sjúkdómnum að þá er náttla þetta bara rosa stóra grunnfallaspurðingar sem Já. er ekki enn þó að takast almenn láugum finnst mér. Nóu líka bara æðilega að fólk er að tala um ynda, það sú það svo, svo, svo samtal fari inn Ja. Fyrir síminn. Ja, släkt bara hann. Munna fara vel yfir vel yfir hitt og þetta. Ja, 2 tímar. Þá varu 2 tímar kominn í stað. Það var bara 2 tímar sko. Þá er við erum alla byrjaðir. Alla byrjaðir Ég gæti sagt hérna skemmtilega súgur sko. Hm. <laughs> mm. Nei, ég sá við að, í, í, í, að með, sko. Með, sko. Mm -hmm. Pressan var til dags mjög merkilögur tím, tíma pressan. Já. Var það var það hérna var verið að segja þá svona aðgangsárari fréttir heldur en jáu. Þá varðu að var byggt ég vann á helgapóstinn gamla. Mhm. Mm hérna á merkinum tíma. Ég byrjaði á MT sem að breyttist síðan í tíman og fór svo, að, þá var hérna var byrjuð umfjöllun um Og ég skrifaði um hafskjörmálið í tíman og Haldur Haldursson sem að ristur helgabostins kallaði mig og vildi ráði á mig og hann var að fara í frí og eitthvað svona þannig að og svo stutt eftir ég hérna kem yfir á þá verið gæslu varaldið og þá hafði sko helgabostum gamli verið svona í andstöðu og gödublat svo gæslu og þessa að myndir það sem verða leiðað á inn sem svona eh gleypamenn í jafnum inn í til að að hjálpa fá gestrislar að þá hérna rauk upp salan og virðin helgkapóssins mjög mjög kritískt hvernig hvernig er og hvernig stemmingin er í samfélaginu <slup mucha1> og þetta var ágætis tími að Halldór kendi mér ótrúlega mikið í blaðmæsku hann var hérna duglegur og svona miskunalaus kennari Að, að, að skrifa ykkur að grein og svo las hann hálfarsetning og hva, hvað hefur verið fyrir þér í Þannig að ég þútt að verja heila sko grein innst orðs mm -hmm. og maður gerir þetta náttúrulega ekki, maður lendir ekki í vanda oft sko, þannig mað mm -hmm. að maður bara passa sig, þannig að var mjög góður lertumur. En svo út af þessu velgingni að þá fór Helga Bárstur hugsanum hvað er þetta að verða í frammaldinu, mm -hmm og hann stækkaði blæði út af meiri auglýsingum og og hvernig getum við orðið virðulegri og þá var ráðið inn svona annar tegundar blaðamennum kom hann af frá þjóðvelunum Óskar Guðmundsson og Helgi Már Arðrsson sem góðir maður kom sem var svona stjórnmálaskýrindur og, og þannig að breytti soldið svona með þetta var ekki bara blaði eins og það var áður heldur ætlaði að vera eitthvað og þetta og þetta og varð enda eins og bara eitthvað stefnuleysi og ég fór <hæmur> það sem þetta Jónas eilaböð me vinnu þar sem ég var mjög fegin að því af að ég þetta var svona fókusleysi sem að tók við að Helga Helgapósturinn var líka þessi sem ég fann sem varði sig svona löngun að ég vera fínn í staðin fyrir að þú ert búinn að gera einhverra tilteknar vöru og hún bara gengur vel og þú áttin svona hóp og svo ferðu einhverra smá velgengni og viðurkenningu að þá einhverninn viltu smá skiptum að fara í fínnpartí sem að mér ja. fann einhverninn ég átti og því Mm -hmm. og Jónas í miklu stuði á þessum árum bara að breyta blaðinu og, og, og frábær sko og Jónas reyndi sem er náttúrulega rosalega vel ég var svona mm -hmm. uh, augasteytinann sko og fekk ég að gera hvað sem var og hann stuttum í öllu og, og reyndi sem er alveg frábæla vel bæði mm -hmm. þarna og bara alla tíð mm -hmm. svo var mér búið að taka við á pressunni og einhvern tímann hafði ég verið í deilu við Jónas Og þá hafði það verið þannig að það var eitthvað svona þessum spiltu pólitísku ráningum. Og ég segi við Jónas, að hverju eru við að skrifa um, að hverju ekki bara satt? Hvað segi ekki bara að Jón Jónsson hafi hérna, verið ráðin bara út á flokkskjötinu sitt? Og hérna hann er bara að, bara hefur ekki dýða þetta þarf að gera, hann er bara ekki dýða að gera og hann mun eðalegja sann stofnun. Við erum bara, bara kunnáttu geturleysi og svo veist, hér Það <læðu> var ekki við það og þetta er <læðu> þetta er bara mikilla stofnur fyrir um Og þá sagði Jónas að við getum ekki í látið eins og við gefum út blaði út frá New York. Þú vissu við erum að taka tillit til þess í hvað rými við gefum blaðið. Af því að DVAR þarfnar náttur að, að búi við að fara svoltið og snökk frá því að vera götublaði með sameiningunni þá er við að leita að svona sessi. <læðu> og ég man að á einhver tíma sagði Jónas sko að sumuleiti gott fyrir okkur að hafa helgapóstinn því þá erum við Ok, svo var ég með þess að spóðið um að taka við pressunni sem að alþýðflokkurna hafið startað og ekki gengi vel. Og ég og Kristján Thorvaldsson voru ránið sér mm -hmm. Og þá, hérna, fyrir þess að gefa blæðu út eins og þú gefa út frá New York. Þannig að, þannig að við, gefa, hérna, við tökum bara ekki tilliti til hvernig það hefur verið gert. Hættu gefum þetta bara út eins og við viljum hafa þetta. Mm -hmm. Og Jón Óskar kom og gerði hérna útlitið og forsið hann eða var manns tíð, þú veit, svo ungur. Að hún er eiginlega eins og hérna New York Post forsiðan. Mm -hmm. Þannig að það var svona, og það var svona, það var svona riff í öllu sko. Mm Hvernig -hmm. hérna, höndlaði Íslinn samfélagi þetta? sko, máli vera að við tókum við þessu og þetta var blad sem var alveg að, bara, ég held að við selst bara í því svona 300 endur sko. mm -hmm. og ég mynd svona kenningu um, um að því ég hef verið í svona lausas að eh, þú getur ekki út svona blad og bara eh, frængur þínar og fleira að kaupa, þú getur ekki út ljóðabúk, þú selur nördlega 200 endur kom, mm -hmm. 200 til 500 svo þú ferð svona aðeins eitthvað svona aðeins en það er eh, þetta en, en em, ef þú ferð yfir 2000, þá breykar Og það er ekkert pláss frá 2000 upp í 10000. Og það gerðist á þremu vikum hjá við fórum í þetta og bara fúm. Og hérna sem svona sem svona láns og svona success þannig var þressan algjört fenómen. Mm -hmm. En anduði sem kom á móti sko Já, og við vorum í sama rými við Alfluðblaðið og og, og svo góði maður og fyrirvandir risturinn Engul og Margirsson var risturi Alfluðblassins. Mm -hmm og við tökum náttúratlega svona formmið sem að hans kynslóð hefur búið til í gamla hérna helgapóstunum. Og ég ég vildi til dæms hafa sko listapóst. Mm. Af því að ég, ég hefði lært að selja við að þú verður að hafa eitthut sem að tekur upp hanska fyrir þig. Eða alltaf að segja djövel sem skítar af sneypill Og þá segir þú ja nú góð myndlistagreini í þissu. <laughs> þetta er einna, þetta er Playboy trick sko. Mm. Það er nú góð vituleiði. Þetta er nú djövel sem sóa Þannig þú verður einhvers staðar hafa einhvert sem maður er til í að andmæla því þegar þeir eru hattmælt og við vorum með hérna, hérna góðan listapóst mm -hmm. en þess utan vorum við bara rock and roll mm -hmm. og tókum raunlega formið og bara breyttuð því svolítið og yngol var, hvað ætliðu að gera? Hvað hva er að gera? Og fannst þess að við værum bara En svo erum að eyðileggja þig. En þú þú ekki heldur ekki sum hambjöt til heldur við myndum bara kalla yfir okkur svo mikil óþægindi er við myndum eyðileggja okkur og bara mm. og skaða bara blaðamennskurna og allt saman. En það sem við vorum að skrifa við vorum að það var bara sárra sagla sko. Við vorum að skrifa um gallerí foldmálið og mm -hmm. og við vorum að skrifa um alls konar mál sem er bara þættu bara saglusréttamáli í dag sko. En við færum okkur var stempt og þá var staðans sú að, að í í hérna það að manna það og þar satt náttúrulega magna fólkið mm -hmm. og svo sem var þaulsetnaðar inni mm -hmm. og þau vildu bara að drepa þetta þarna við og alveg sama að við vorum hérna í, í, í, í sótti framsetning og eitthvað svona og brota sigyrarreglum og þá fór fólk bara í hjarrastóminn og við vorum dæmd bara bang bang bang bang, bang. Og það var ekki fyrir sko með hérna, lögfestingu marrétt þetta sátmanus, þegar hann var settur inn í stjóðnarskána, held ég 95 sem að þessu lindi. Mm -hmm. Tímabilið frá 89 til 95 voru linnulaust verið að dæma bladamenn út á söður fyrir að segja satt. Í sömu tilfæðum var sagt að þetta er allt saman rétt, en sko stríðsfyrir sennar letur eh, gefur ja, ekki ja. til upp eitthvað svona sem ja. að dómara voru þjá sögum umbrot, sko, sem að og umbrot á pressunni, það er st að ef þú ætlar að selja það þá þarftu fólk að geta lesið það í 25 metra fjarlægð forsýðan er ekki sko, yfylsing um hvað maður hún leður mikilvægt, það er alltaf sama leturstarðið til þess að fólk geti lesið fyrir 25 metra fjarlæg mm -hmm. eitthvað svona að... Ef við spyrirðu bara svona að lokum eftir öll þessi ári bladam sérðu þið sjálf að þið þér núna í stjórnbólum Sko, þetta er tengist allt sko. Ég varð fyrir náttúrule hérna þegar er í blaðbesku fyrst. og heldur maður að maður geti breytt heiputum með því að uh, segja satt og draga fram eitthvað, mm -hmm. við höfum tekið alls konan dæmi þú veist að ekki hefur allsum hópum rödd og svona þú myndir að geta það góð áhrif á, á heimin og það drífur okkur áfram hérna og maður prúfar alls konan hluti þú veist, vera mainstream og jaðar og allt þetta en það er alltaf sem drífur maður áfram og meiri segja eftir að það hérna, var orðið fyrir svona svolítið áfalli hérna í krikur runið að það aftur í fjættatíman og áttið mér þá á því að, sko, að, að frekja auglýsenda og þeirra sem eiga peningan hefur bara margfaldast á við það sem áður var og, og mér fannst ég að upplifa að, svolítið að það væri ekki hægtar eða síðan er það um það leiti þegar það er að rennau fyrir mig þegar það bara kift fótunum undan auglýsingunum í að og það eru kostningar í bandaríkján og tröntvinnur að þá svona rennru fyrir mér byrju, þetta er bara blekking sko við getum ekkert breytt heiminu með því að sko, við erum alltaf að bera fram réttar upplýsingar Það breytir ekki neinu sko, því að þeir sem raunverlega fara með völdin, að þeir, hérna, ef ekki þetta var eða, hérna, hvernig heldur að fólk upplega í dag, hérna, hvernig heldur að fólk upplega í sameri hafi ykkur árif á þorstum á, þegar lengdar, ég svo meður að spyrja íslendinga, það var bara, verður fæsti sem hann trúaði þetta að minna hafa einn árif, og, og, og, og þetta er bara rennrið fyrir manni, bytlu, þetta er bara blekting, raunverlega með því að halda áfram að trúa þessu, þá er ég bara fóður af skrimsli sko mm -hmm. því að þau, þau hafa bara eitthvað svona leiðinda lítla andúð þannig inn í kjærfinu mm -hmm. en það breytir einhver neitt eina leiðin til að breyta heiminum er að taka völdin af þeim þannig að, að hérna, ef ég er í stjórnmálu núna þá er bara bladamari sem er farin í stjórnmálu en þess er ekki hægt að breyta þessu um öðrum hættast að taka valdinn og það er líka, mér að hafa frelsa menn af því ég heldi aftur fram munna sem blaðamann og ég nota bara Facebook og alls konar hluti sem mm. í blaðamennsku og hef verið með svona spjaltætti við okkur að að eftir að sko hérna möguleikinn áði halda uppi sko hérna, efnaðslum grunni undir blaðamennskuna hrinur að Þá er okkur splæsað aftur fyrir þann tíma, sko. Mm -hmm. þá, þá er okkur splæsað, ég maður að segja, sko, aftur á nýtendöld. Og hverju voru það sem stundu við blaðamennsku á nýtendöld? Það er fólk sem að breyta heiminum. Það er bara, ég held að eina Benindir sem gáði blaði hérna og Jón Ólafsson og, og það er fólk sem að bara, og, hérna, orvel og, og fleiri mm -hmm. sem að voru bara í blaðamennsku Oft er ekkert að fela að hérna hvernig þeir voru ég ætla bara að nota blaðamennskurnar og tækniblæðamennskurnar til þess að breyta heiminnum í stjórnmálabarattur. Mm -hmm. Og mér finnst og ég er ekkert eini blaðamari í heiminn sem er að gera þetta. Ég hérna fylgdist með mérst hérna gamla fylgdist með Matta Íbi sem að skrifaði mikið fyrir Rolling Stones og þá nemndi hérna heimildar myndina svo kveti mm -hmm. ég er til þess að horfa á hana það endar svolti við að honum hvernig hann er raumlega að leita sér að stöðu hvað Þegar að sko musterinn öllur hrunin, musterinn gamlu blaðamennskunar og þau sem ennþá stand uppi hafa verið tekinn yfir af, af sko ræningjum mm -hmm. hvað ég að gera? Og hann er reyna bara að búa sér til ykkur á blaðamennsku út á verangri ja, ja, ja. Og, og ég held að við séum ótrúlega margir sko gamlu blaðamenn sem er á því og ég bara vona sem flestir af okkur bara komi inn og, og fari bara í pólitík því að, því að það, það, það er ekki hægt að reyna að gera gera endalustu réttalhuti Inn í Kolskökk og kerfi. Lótum við það Takk fyrir að komna. Takk fyrir að við var.